Egyszer nagyon-nagyon régen, egy ködös napon, egy rettentő hideg vidéken, hét kicsiny hajó úszott az Odin fürdőkádjaként ismert tengeren. Odin a skandináv mitológia főistene. Köd el a békés országot éjszakon, hibban szigetet nyugaton, sőt, valójában szinte mindent. Ezért úgy tűnt, mintha a hajók hagyták volna el a földet, és a magasan a levegőben, felhők között lebegnének. Az első hajóban, a kövér vaddisznóban ült hegyesen köpő bélhangos, egy tenyérnyi bolyhos rövinnadrágba bújt két méteres izompacsírta, akinek szakállában a szörszálak úgy meredeztek, mint a tüskék a sün hátán, amelybe villám csapott. Bélhangos volt a Hibban szigetig halóz képző tanfolyam vezető tanára, ez a ködös hajózás pedig az ellenséges hajó megszállása a nevezetű óra keretein belül zajlott. Hat kis fiúkra méretezett hajó követte a kövér vaddisznót, mindegyikben két-két fiú ült, Bélhangos tanítványai, a szőrös huligánok, törzsének ifjú tagjai. – Figyelem, figyelem, taknyos anyám, asszony katonái! – üvöltette Bélhangos, olyan hangosan, hogy a hangja mérföldekre elhallatszott. – Most gyakorolni fogjuk az ellenséges hajó megszállását egy könnyű célponton, egy békés halászbárkán. bárkán. Kiemlékszik a támadás első szabályára? – Rápjunk meg az ellenséget! kiáltotta a csipás takonypóc egy magas, visszatetszően goromba fiú, akinek hatalmas orjukai alatt ritkás bajusz hedzett. – Nagyon jó takonypóc! – dicsérte meg helyesen köpő bélhangos, majd teljes hangerővel folytatta. – Ilyen sűrű körben a kiszemelt hajónak esélye sem lesz arra, hogy megpillantson benneteket! – de hallani azért még hallanak bennünket, gondolta harmadik hablagy harákoló herold, komoran fürkészve a ködöt. Kivéve persze, ha van olyan mázlink, hogy teljesen süket, békés halászok akadnak az utunkba. Harmadik hablagy harákoló herold ennek a történetnek a hőse. Bármilyen meglepő is ez. Azért lehet ez meglepő, mert őt meglátva leginkább az juthatott a szemlélő eszébe, hogy mennyire hétköznapi gyerek. Meglehetősen alacsony volt, jellegtelen arcát halovány ha szeplők pettyezték. Egy ilyen arc felett a tömegben könnyedén elsiklik a tekintet. Sárkánya fogatlan pedig, aki ebben a pillanatban, hablaty inge alatt az igazak álmát aludta, olyan hétköznapi volt, mint a gazdája. Fogatlan egyetlen érdekes vonása roppant apró termete volt. Legfeljebb fele akkora, mint a többi fiú sárkánya. És, mint képzelhetjük, ezzel nem igen lehetett dicsekedni. Bélhangos üvöltözésére a kicsi sárkány is felébredt. Kidugta az órát hablat ingének nyakánál, – mi, mi, mi, mi, mi történt? <tört> – kérdezte álmosan, sárkányul. A sárkányok sárkányul beszéltek, csak Hablaty értette ezt a bámulatos nyelvet. – Ó, csak a szokásos! – suttogta Hablaty, és megvakarta fogatlan bőrét a szarvai mögött. Amit fogatlan imádott. – Bélangos ordibál! – Takonypóc felvág, és mindannyian itt hajózunk a hidegködben, pedig ülhetnénk pokrócba bugyolálva a ropogva égő fa előtt. Ha gondolod, maradsz tovább. Fogatlan felnevetett. Nektek ne nem, nem, nem, nem, nem, nem, van, Jelentette ki: nem mm mm mm majd ébreszt fel fogatlant! Ha-ha-ha, eljön az az Nem. És ezzel bevackolta magát hablagy bal húna alá, a finom melegbe, és ismét lehúnytta a szemét. Hablagy legjobb barátjával, halvérrel utazott egy hajóban, aki még hablatnál is nyeszlettebb volt, és úgy nézett ki, mint egy asztmás és banja kaszáspók. Halvér felemelte a kezét. Értem én, hogy ők nem látnak bennünket, próbált érvelni, de, de mi de, de hogyan fogjuk meglátni őket, hogy megszállhassuk a hajójukat? nincsennék könnyebb planktonagyú tanítványom, dörmögte bélhangos szörnyen elégedettem magával. A békés halászok bárkáit, mindig a leulló morzsákra a csingózó, fekete hátú tengeri sárkányok raja követi, csak követni kell a rajt, és megtaláljátok a bárkát, aztán felmásztok a bárkára, a huligán csata kiáltást üvöltve, ispyteljétek utánam! Ié! Yeah! Ordította hegyesen köpőbél bélhangos. – Jeeeeeeee! – ordította vissza tíz fiúk kardját lóbálva, mint az őrült. Yeah, – Je! ismételte hablaty és halvér, különösebb meggyőződés nélkül. – A békések félnek tőlünk, huligánoktól! Odina tudója, hogy miért! Tehát, fiúk, lopjatok el tőlük egy sisakot! Azzal fogjátok bizonyítani! Hogy teljesítettétek a feladatot, aztán jelentkezzetek nálam! Olyan egyszerű lesz, mint málnát lopni egy pólástól. Bömbölte hegyesen köpő bélhangos. Jaj, ha -ha, majdnem elfelejtettem, de ostoba vagyok! Ha -ha -ha, nevedgélt bélhangos vidáman. Egy valamit nem szabad elfelejtenetek! Semmilyen körülmények között ne hajózzatok ki ebből az zöbölből. Ez azért nagyon fontos, mert innen délre húzódik a meleg nyári áramlat, és mindannyian tudjátok, mik élnek a nyári áramlatban. Csápa férgek, nyert nagyot halvér. Pontosan halvér, dörmögte bélhangos. – Házi természettudósunk, Hablac nyilván tud nekünk mesélni a cápa férgyekről. – Természetesen, felelte hablacs, aki mindig örült, ha a kedvenc témájáról a sárkányokról kérdezték, Elővette a zsebéből egy kicsi ütött-kopot füzetet amelynek elején nagy ákombákon betűkkel az Így beszé sárkányul felirat állt. Hablaty ebbe a füzetbe jegyezte le gondolatait a sárkány nyelvről, és ebben rögzítette a különféle sárkányfajok és az azok élőhelyének leírását. – Nos, – mondta Hablaty, aki kisé, hát nehezen olvast el a saját kézírását – a cápa férgek olyan sárkányok, amelyek nagyon hasonlítanak a cápákra. A kifejlett példány elérheti a hat méter hosszúságot, és legalább öt sor foga van. Haladjunk már, fiam! Pirított rá Bélhangos. Ő húsevők, és nem várnak a hajókról kidobott falatokra, hanem felmásznak a fedélzetre, és támadnak. Szárazföldön könnyedén lehagynak egy embert. Azt javaslom, ha csak egy csekély esély is van arra, hogy cápa férgekkel találkozhatunk, akkor azonnal hagyjuk el a területet. Tor szerelmére, fiam! Tor a skandináv mitológiában a mennydörgés istene. Vigyorgott bélhangos. Ilyen hozzáállással a házból sem lenne szabad kilépned, én kalóznak képezlek benneteket, nem puhányoknak. Mi lesz ha eltévedünk? vetette fel halvér. Eltévedtek, Orkant fel pél Eltévedtek! Hely viking! Sosem tévedel! – Most komolyan, most komolyan, de tényleg, most komolyan, vigyorgott csipás takonypulc. – Nem értem, miért nem dobott ki reménytelen hablatyot és a halvérük is barátját a törzsből? Széget hozdak ránk! Hablatyis halvér nyomorultul érezte magát. – Nézd meg a hajójukat! Vigyorgott tovább takonypóc. Mi vikingek vagyunk, a legkiválóbb hajóépítők, akiket az ókor csak ismert. Egy ilyen total nevetségessé minket. <gül> Nagyon okosnak képzeled magad a takonypóc. Vágott vissza a hablat határozottan. De de, de, de ez a hajó gyorsabban megy, mint gondolnád. A külső nem minden. Meddig takonypúcnak sajnos igaza volt. A szépreményű lunda inkább tűnt vízen úszó tákolmánynak, mint rendes hajónak. Hablat is halvér építette ugyanis a hajó építés órán, és a barkácsolás egyiküknek sem volt erőssége. Valamilyen hiba mindig becsúszott a tervbe, és a szép reményű lunda nem hosszú és keskeny lett, mint egy tisztességes viking hajó, hanem inkább kerekded, szinte teljesen gömbölyű. Árbóca túl hosszúra sikeredett, és balra billent, így a hajó erős szélben, hát, körbe-körbe forgott. És hát, iukas is volt Halvérnek vagy hablatynak fél óránként ki kellett mernie a hajó alján összegyűlt tengervizet, hablat sisakjával. Halvérnek a sisakja is lyukas volt. Hegyesen köpő bélhangos szemügyre vette a szép reményű lundát. – Hm! – mondta gondolataiba mélyedve. – Ebben van némi igazság, takonypóc! Nos, tehát, folytatta gyorsan, a kürt hangjára megkezdődik a gyakorlat. Ajkához emelte gírbe-gúrba kürtjét. Ó, oh, morcos medúzák, dünnyögte halvér. Utálom a kalózképző tanfolyamot. El fogunk tévedni, el fogunk süllyedni, és fel fognak falni bennünket a cápa férgek. rikoltotta a kürt. Második fejezet A cápa férgek Ahogy a kürt hangja elhalt, a köt felszállt, és egy pillanatra belehetett látni az egész öblöt. Jobbra a békés ország szürke partjainál négy-öt békés halászbárka árnyék rajzolódott ki, Körülöttük pedig rikoltozó, fekete hátú, tengeri sárkányok tülekettek. Ott vannak! – Kiáltotta a bicska és ifjabb fafej egyszerre, és megfordították a hajójukat, a hollót. – Semmi gond, halvér! – kiáltotta a izgatottan. – Látom, merre kell mennünk! Hablat olyan erővel rántotta meg a szép reményű lunda kormány lapátját, hogy halvér elveszítette az egyensúlyát, és arccal a hajó aljában összegyűlt vízbe esett. A szél belekapott a vitorlágba, és a szépreményű lunda a többi hajó után erett. Hablaty azonban nem vette észre, hogy takonypóc hajója a héja óriási sebességgel közeledik mögöttük. A héja jó felépítésű, gyors és kegyetlen volt, mint takonypóc maga. Szilfából készült. Gyönyörűen faragott hegyes orra úgy hasította a vizet, mint a fejsze a kajdlókat. A kormánynál odvas fogó híg vele takonypóc legjobb barátja állt. Egy tagba szakadt, szőrös, goromba fiú, aki az orrában karikát viselt, és ezúttal úgy nevetett, hogy kifröccsenő nyála mindenkit beterített. – Kápjál, tűzféreg! – Suttogta csipás takonypóc, mire felreppent a válláról sárkánya, egy csillogó bőrű, vérvörös, szörnyen nagy rémség, és dühött rikoltással célba vette hablagy hátát. Tűzféreg lecsapott, és lábával hablaty szemébe tolta a sisakját. Hablagy meglepetten belengedte a kormánylapátot. És a héja ebben a pillanatban neki ütközött a szép reményű Lunda oldalának, és súlyos sérülést okozott. Jaj, eh, eh, bocsánat, reménytelen! vigyorgott csipást takony póc, miközben a héja egyetlen karcolás nélkül siklott tovább. Olyan kicsi ez a számlás tuta, hogy meg sem láttuk! <laughs> Ha hotázatodva híg velej, az ütközéstől a szépreményű reményű lunda elkezdte szokásos pörgését. Jó ideig forgott körbe-körbe bizonytalanul, mint egy megzavarodott tengeri uborka. Hablatnak végül sikerült elkapnia a kormánylapátot, és közben halvér is feltápászkodott a hajófenékről. A szépreményű lunda befejezte a forgást, és fürgén előre lódult. Ám ekkorra újra leereszkedett a köd, és ha lehet, még sűrűbb volt, mint korábban. A sok forgás után hablatnak elképzelése sem volt arról, hogy merre tartanak. És amikor takújpóc és odvasfogú röhögésének utolsó foszlányai is elhaltak, félelmetes csendben haladtak előre. – Hol vannak a többiek? – tudakolt a halvér. – Cs! intette le Hablaty. – Hallgatózom! A fiúk tíz egész percig meg sem szólaltak. Csak azt lehetett hallani, ahogyan a hullámok nyaldossák a hajó oldalát, és a szél belekap a vitorlágba. Viszonylag gyorsan siklottak most előre. – No, de merre? Hablaty és halvér szemét erőltetve bámult a ködbe, Fülét hegyezve hallgatózott, hát ha meglátnak vagy meghallanak valamit. Mind hiába. Hablatnak talán a képzelete volt túl élénk, minden esetre úgy érezte, hogy a levegő egy picit langyosabb, és amikor belemártotta egyik ujját a vízbe, úgy érezte, hogy a tenger is a szokásosnál egy picit kevésbé jéghideg. És ekkor eszébe jutott a nyári áramlat és a cápa férgek, mire egész testét félelem járta át, és maga körül mindenhol cápa férgek hátuszonyát vélte felfedezni a ködben. – Csak kíváncsiságból kérdezem, – vetette fel halvér, mint egy mellékesen. – De egészen pontosan, hogyan is támad egy cápa férgek? – Hát... Ö... Felelte hablagy, miközben ismét irányt változtatott, azt remélve, hogy visszajut az öböl biztonságos vizeire. A cápa elvileg csak akkor támadnak, ha nyílt csepp van rajtad. Nem is kell a vízben lenned ahhoz, hogy megérezzék a vér szagát, és ha kiszagolják, megbolondulnak, és aztán, mivel lábaik is vannak, felmásznak a hajóra, és elkapnak Innen ered a gúny nevük, a kalóz sárkány, mert bár legalább tíz percig kibírják a levegőn, áldozatukat általában bevonszolják a vízbe, és ott tölik meg. Hát ez óriási, <gül> dolgot halvér, és idegesen átvizsgálta magát, hogy nem lát -e magán nyílt sebet. – sz Szerinted az a számít, vagy rendes sérülésnek kell lennie? Ah, – Nem tudom – mondta meg a vállát hablaty. – Soha nem láttam még cápa férget. Hm, – Ez egyre jobb – dolgot halvér. – Ilyenkor annyira tudok örülni, hogy, hogy vikingnek születtem, és nem rómainak. A rómaiak a vikingek halálos ellenségei voltak, öntelt népség, akik le akarták igázni a világot, és ez kis hián sikerült is nekik. – Vanaj csak bele! Mm, – folytatta halvér. – Milyen unálmas lehet a rómaiak élete! – Egyfolytában csak a forró fürdőkben áztatják magukat. Ógában flangálnak, miközben élvezhetnék itt velünk a friss levegőt és az öt soros vérszomjas ragadozókat. Csss! szólt közbe Hablaty, miközben kilencedik alkalommal is irányt váltott. Hát, ha most meghallunk valamit? De ismét csak csend honolt, és a hajóba beszivárgó vizet Hablaty egyértelműen langyosabbnak érezte a bokája körül. Éhez. <Birmingham>. Hangzott fel egy vékonyka hang hablat Inge alól, mire mindkét fiú nagyot ugrott ilyetében. Fogatlan, hablagy szófogadatlan kis sárkánya dugta elő az orrát, hablát inge alól, majd előbújt ő maga is. Álmosan felmászott hablát nyakára, majd onnan szokásos kilátó helyére, hablát sisakjának tetejére. Ott kirázta a szárnyait, gyorsan elkapott néhány sárkányból hát, majd hatalmasat ásított, megmutatva élénk rózsaszínű villás nyelvét és fogaktól mentes ínyét, amelyről a nevét kapta. Fogatlan a leghétköznapibb sárkányfajhoz, a közönséges, avagy mezei sárkányokhoz tartozott ugyan, mégis csodaszép kis teremtmény volt is maragzöld színe a hasán csillogó gyöngyház színűre váltott, mint a makrélának, és itt-ott halványbarna szeplők virítottak rajta. Hatalmas ártatlan, fűzölt szeme hihetetlenül hosszú pillák alól csillogott. A megjelenése persze megtévesztő volt, hiszen a sárkányok a világ legönzőbb teremtései közé tartoznak, így hát Fogatlan is egy bébi bőrbe bújt cápa volt. – Ami azt illeti, ő, tudnál nekünk segíteni, Fogatlan? – mondta Hablaty. – Ez fontos, vissza kell találnunk az öbölbe, attól tartunk, hogy véletlenül sikerült megtalálnunk a nyári áramlatot, és nem akarunk csápa férgekbe botlani. – Érted, ugye? <t> – gélt Hablaty idegesen. Szóval megtennéd, hogy körülnézel a levegőből, és megkeresed a többi csónakot, hogy ismét megtaláljuk a helyes útirányt? – Kérd meg, horrad bariút! – fogatlan nem, nem, nem, nem, nem, nem, zsörtölődött fogatlan, rossz hangulatban ébredt. Hablatya a fejéhez kapott, majd türelmesen elmagyarázta, hogy horrorborjú alszik, és őt aztán képtelenség felébreszteni. Horrorborjú halvér sárkánya volt, viszonylag tetszetős jószág, de a nap nagy részét alvással töltötte, ezúttal is kiterülve feküdt az egyik evezőpad alatt. Halvér tett egy kabátot, hogy a feje belene érjen a vízbe, nehogy megfulladjon szegény házis árkánya fogatlan nananamamamamamazdol, ne nem ne nem. duzzogott ne fogatlan. Ne ne ne ne nincs ebéd. Nincs mozdulás! Ne – -nem, nem, nem, nem fogatlan. Nem, nem, nem, nem, Strikeol. Hm, hm, ha ha ha mi minden csak pa -pa parancsol, parancsol, parancsol és parancsol. Csic csinált ezt! Nem csinált azt! Fogatlan csis sárkány, nem rabszolga, munka, munka, munka, ma munka, munka, munka! Semmi másból nem áll szegény fogatlan élete. Fogatlan, de hiszen reggel óta alszol, tiltakozott Hablát. Ennyi badarságot még soha életemben nem hallottam. Minden megteszek neked, te is tudod. Mindig kapsz enni, vicceket mesélek neked, folyton cipellek. Ha, ne, fogatlannak gyenge a szárnya, bizony, gyenge szárnya, panaszolta a fogatlan szív szaggatóan. A múlt éjszaka négyszer ébresztettél fel. F -f fogatlan rosszat álmodott. A kis sárkány még nagyobbra nyitotta egyébként is hatalmas zöld szemét. na, nagy darab kövér, szörny, k-kapafogú emberek üldözték, szegény fogatlant végig az á ágyon el akarták fogni f fogatlant mert fogatlan olyan különleges Háj, csak osztrigát akartál fortyant fel Hablaty. Hajnali háromkor! – Az osztriga jó arra rémármok ellen! magyarázta fogatlan. Hablaty eddig bírt a türelemmel. – Nem voltál hajlandó befogni a szádat? – Felrepültél az apám ágyára, és megfenyegettél, hogy a fülébe visítasz, ha nem kapsz osztrigát. – Fel kellett kelnem, fel kellett öltöznöm, le kellett mennem a huligánkikötő osztriga raktárába, és amikor visszatértem, nem voltál hajlandó megenni az osztrigákat, mert kitaláltad, hogy rossz a színük, vagy tudom is én. Ja, – Fekete voltak rajtuk, nyafogott fogatlan. Fogatlan, utálja a fekete fajtakat, mert rétavák. Jaj, <injuries> no, ne legyél már ilyen gyerekes, fogatlan. Csattant fel, hablatj. Csak hínár volt rajtuk, de te akkor sem etted meg az osztrigákat, amikor már leszedtem róluk a hínárt. Nem akarok közbeszólni. Jegyezte meg Halvér idegesen, de de, de szinte biztosan egy cápa féreg hátuszonyát láttam ott. Fogatlan és hablagy azonban úgy belemerült a vitába, hogy meg sem hallották. Farkas szemet néztek egymással, az orruk majdnem összeért. Fogatlan normális méretének majdnem kétszeresére fújta fel magát, és randa mustáros vörös színűre váltott. Hablaty elfelejtette, hogy nem szabad sokáig bámulni egy sárkány szemébe, mert minden sárkány pillantása hipnotizál, és már is kezdett szédülni. De annyira dühös volt, hogy még egyszer sem törődött. A kis sárkány ezúttal túl messzire ment. Hablatynak elege lett, ezúttal a sarkára állt. – Én ezt mind megteszem érted – Füstölgött tovább. És hébe-hóban megkérlek, hogy tegyél meg te is nekem egy-két egyszerű dolgot. Például fog néhány makrélát a sárgány kiképzés órán, vagy néz körül, hogy vannak-e itt cápa férgek, nehogy lecibáljanak bennünket a hajóról, és nehogy cafatokra tépjenek bennünket. És erre te mit teszel? Te sztrájkot hirdetsz, ezúttal túl messzire mentél. Elegem van, a sarkamra állok, felőlem addig sztrájkolsz, ameddig csak akarsz, engem nem érdekel. – Rendben van, sziszegte fogatlan. – Fogatlan, akkor t -t -t -t, tényleg sztrájkot hirdet! Fogatlan öntudatosan felállt válláról és letelepedett az árbóc csúcsán, és közben dühösen motyogott magában. Még egy foglátlan gyerekes! Majd meglátjuk, okos tojás ablak. Majd meglátjuk, mennyi ideig bírod egy ilyen gyerekes sárkány segítségem nélkül. Mit csinál? Érdeklődött halvéra, aki nem beszélt sárkányul, ezért nem igazán értette, hogy ö, mi történt. – Fülel, hogy merről hallja többiek hangját, ho, ho, hogy tudjunk térni az öbölbe? – Nem igazán, vallotta meg Hablaty, akivel még mindig forgott a világ a hipnotizáló sárkány szembámulás után. – Egy kicsit összekaptunk, és fogatlan sztrájkot hirdetett. De én már torkik vagyok ezzel a sárkánnyal, túlságosan követelőző. Meg kell húznom a határt. Ó, tor szerelmére, csattant fel halvér. Ilyesmire, most nincs időnk. Oda néz! látása végre kezdett kitisztulni, oda nézett. Már a gomolygó ködben alig lehetett látni, Hablaty egy recés élő, fekete hát uszonyt vélt megpillantani, amely csakis egy cápa féreg uszonya lehetett, nem pedig kevésbé veszélyes rokonáé, a hétköznapi cápáé. – Szerintem az nem cápa féreg volt, Halvér? – jelentette ki bizonytalanul. – Szerintem csak a köt tréfál meg bennünket. – Halvér azonban biztosra akart menni. Megrázta a horrorborjút, hogy ébredjen fel. De a kicsi hüllő ettől csak még hangosabban horkolt. Szükségünk van fogatlanra! Kiáltotta a halvér kétségbe esetten. szerelmére, csinálj valamit! Kértőle tőle bocsánatot! Ígérd neki hatalmas lakomát! Na jó... Adta meg magát hablagy. Rendben van, fogatlan, kiáltott fel a pöfeszkedő sztrájkoló sárkányhoz, amelyet a ködön át alig tudott kivenni a jobbra-balra dülöngélő árbóc tetején. De ah, jó, elnézést kérek! Szükségünk van rád. Ha leszállsz onnan, és segítesz nekünk, akkor három héten át megkapod a vacsorámat. Haha, <tart> hatvan másodperc, <tart> el fogatlan elégedetten az orra alá. Hatvan <tart> másodperc, pepe percig bibibi bérte ki fogadatlan nélkül. <tart> Ezt a meg sem hallottam! Kiáltott le, miközben a karmait vizsgálta. Ha belátnak nem lehet szüksége egy ilyen gyerekes is egy sárkányra. Őszintén mondom, hogy szerintem ö, egyelőre nem eshet bajunk, mondta Hablaty, és árgus szemekkel figyelte a tengert. Ön nem látok semmit, és a cápa elvileg csak akkor támadnak, ha valaki nyílcsebb van. Halvér a félelemtől egy szót sem hallott, mindebből, Kiabálni kezdett az árbóc felé. Fogatlan! Nem hallom, nem hallom, nem, nem, nem hallom, szólt visszafogatlan, fülére tapasztott szárnyakkal. Halvér lehúnyta a szemét, hát ha csak álmodja az egészet. Aztán újra kinyitotta. Ide hallgass, <síns> sziszegte kétségbe esetten. Hallod, am amit én hallok? Tengeri sárkányok! Hablacs meg sem moccant és valóban halk-sárkány-sivítás hallatszott. – Egy békés halászbárka! – kiáltott fel halvér vidáman. – Éppen időben? Szerencsénk van! – kitépte a kormánylapátot hablagy kezéből, és a hajót a hang felé fordította. – Gyerünk, gyerünk! – nógatta halvér a szép lundát. Ahogy a szél belekapott a vitorlákba, és a hajó gyorsan siklani kezdett a vízen. É – És kérlek, ne kezdj el pörögni! A sárkány sivítás egyre erősödött, és halvér megkönnyebbült ellátta a ködben kirajzolódni egy hatalmas hajó szürkés árnyékát. Sokkal, de sokkal nagyobb hajó volt, mint amire hablacs számított – egy békés halászbárkán nem szokott három sor evező lenni, és a sárkányok hangját is szokatlannak találta. – Ezek a sárkányok nem éhesek, hanem mérgesek – mondta hablat lassan. – Kit érdekel? – Visított halvér majd megragadta a kampót, amely a szép reményű lunda orráról lógott egy kötérről. Eldobta a kampót, és az pontosan a nagyobb hajó szélén esett le, és beakadt a perembe. Halvér nem volt kifejezetten sportos alkat, Számtalanszor elpróbálta már ezt a dobást az ellenséges hajó megszállása órákon, és ilyen pompásan még sosem sikerült céloznia. Ami azt illeti, korábban többször is saját magát találta el. Ez is mutatja, hogy milyen fantasztikus teljesítményre képes az, aki halálos veszélyben érzi magát. – Várj egy kicsit, halvér! – intette le hablatj. Ne veszítsük el a fejünket, egyelőre még egyetlen cápa férget sem láttunk, igaz? És ezek a sárkányok ocsmány dolgokat kiabálnak sárkányul. Halvér azonban annyira retteget, hogy képtelen volt hallgatni hablatra. Elfelejtetted, hogy az a feladatunk, hogy megszálljunk egy békés halászbárkát? Korholta a barátját. Elfelejtetted az ellenséges hajó megszállás órát? Bélhangosra emlékszel még? Nagy darab pasas, büdös a szája, az izmai meg akkorák, mint egy, egy, egy, egy bonyolabda. Kinyúvasd bennünket, ha nem viszünk neki egy békés sisakot. Nem igaz? Valóban érdekes, hogy vajon tényleg halálos emberevő cápa férget láttunk-e, vagy csak a köt tréfált meg bennünket, de valahogy most nincs kedve mit maradni és megvitatni ezt a problémát. Viking sárkányok és az ő tojásaik. A cápaféreg. A tenger egyik legfélelmetesebb ragadozója. Az ember sem a vízben, sem a szárazföldön nincs biztonságban a közelében, hiszen a cápaférgeknek vaskos, izmos aligátor lábai vannak, és így bármilyen hajóra képes felmászni. Statisztika. Szín, Fekete, zöld, szürke, fegyverei, fűrészes fogak, karmok, s a Félelemkeltés, kilenc, támadás, kilenc, gyorsaság, kilenc, méret, nyolc, engedetlenség, kilenc. Szárnyait úszás közben behúzza egy testüregbe. Halvér mászni kezdett a kötélen. Halvér általában kötelet mászni sem tudott, ezúttal viszont olyan gyorsan ért fel a kötél tetejére, mint egy rövid szárnyú, mókus sikló a fa tetejére. Hablatt idegesen ugrált egyik lábáról a másikra, és hallgatta a felbőszült sárkányok kiabálását a felette tornyosuló hajóról. Nem hagyhatta, hogy halvér egyedül másszon fel a hajóra egy gyors imát Odinnak, megragadta a kötelet, és a barátja után eredt. Megvagyunk, motyogta halvér, ahogy a kötél tetejére ért, és nekiveselkedett, hogy átmásszon a hajó oldalán. Remegő kézzel húzta elő a kardját. Ne feledd, hogy ezek csak halászok, be vannak tolva, a holigánaktal, emlékeztette magát. Mit is mondott, Bél hangos? Mit kell ordítani, amikor a hajóra érünk? Ja, tudom már, azt az ostoba huligán csatakiáltást hagy. Nyééé! Yeah! Várj! Suttogta Hablach, aki eszeveszett, tempóban igyekezett felérni halvér után. Ne, ne siessen semmit! De már késő volt. Mire Hablach felért, halvér már átvetette magát a hajó oldalán, és torka üvöltötte, hogy jéééé! Yeah! Bélhangos büszke lett volna rá. Alvéra fedélzeten ért padlóta, tőlettelhető legfélelmetesebb és legbarbárabb arckifejezéssel hadonászott a kardjával, és arra számított, hogy két vagy három békés halász fog majd reszketni előtte. E helyett Róma 350 legjobb katonája nézett vele szembe, a legmodernebb fegyverekkel felszerelkezve. – oh ó, oh, ó, oh, anyám! – Mormogta hablacs, aki még mindig a kötélbe kapaszkodva kukucskált át a hajó oldala felett. E -e -e -e Ennyit a arról, ho hogy mekkora szerencsénk van. Harmadik fejezet. Csöbörből vödörbe. Ájáj! – áj, mondta Halvér. Egyértelmű, hogy ez nem egy békés halászbárka volt, hanem egy jókura, tattól orrik 70 méteres római hajó. Vitorlái hófehéren világítottak, és ha habla teljesen hátrahajtotta a fejét, akkor meglátta, hogy a birodalmi sassal díszített római zászló lengedezik vidáman a szélben.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 – Ilyen nincs! <tudik> – Mosolygott halvér idegesen, miközben a hajó széle felé hátrált. <tudik> – Nem, de azt hiszem, itt egy kis félreértés történt. Nem erre a hajóra készültem. De folytassátok nyugodtan, <tudik> mintha így sem lennék. <tudik> a hozzá legközelebb álló katona egy majdnem két méter magas centúrió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 Talán egyszer még hasznát veszed, mondogatta, és igaza is lett. Felsorolni is képtelenség, hogy hány alkalommal vette hasznát hablat nyelvtudásának. Hatalmas kezével kinyúlt, hogy megragadja halvért. A nyeszlet viking azonban az utolsó pillanatban átbújt a katona hóna alatt. Elkapni! Kiáltotta a hatalmas centúrió, mire hat vagy hét katona vetette magát halvér után. Ha a szokványos huligánhős lett volna, akkor elővette volna a kardját, a virtust, átugrott volna a hajó oldalán, és torka szakadtából ordítva a huligán csata kiáltást, a barátja segítségére sietett volna. Ám ha a hagyományos vikinghős lett volna,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 Hablat kinézett az egyik amfóra mögül, óvatosan félrehúzta a sátorlapot, hogy kilásson. A kivörösödött, remegő, vakarózó halvért lerakták két gazdagon öltözött ember elé, akik hablagy búvó helyétől alig egy méterre terpeszkedtek egy-egy díványon. Az egyik ember rettentő kövér volt, annyira, hogy a hasa egy része lefolyt a díványról,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 Úgy látom, megszámadott bennünket egy aprócska barbárfiú. Ahogy mondott, konzul, felelte a víz prefektus. Ezt a fiút felismerem, az egyik helyi törzs tagja. Attól tartok, ezek a törzsek megakadályoznák az ördögi ilyenokos tervünk kivitelezését. Ja, igen, mi is volt a mi ördögi tervünk? kérdezte a Gömbötsz konzul. Egy, ravaszul huligánoknak adjuk ki magunkat, és elraboljuk a brutális bocsári rablók örekösét. Messés! Lelkendezett a gömböc konzul teleszája. Kettő, folytatta a vészna prefektus gonoszan. B ravaszul, bocsári rablóknak adjuk ki magunkat, <gül> és elraboljuk a szörös huligánok örekesét. <gül> – Szemzi, vacsa, ha, ha, ha, kacagott a gömböck konzul. – Három! Amíg a mocsári rablók a a háborúskodnak, nem fogják észrevenni, hogy ellopjuk a belső szigetek összes sárkányát! – Bravo, bravo, bravo! – kiáltotta a gömböck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 F -f Fogatlan! sikított a hablat. Negyedik fejezet Fogatlan az életmentő Fogatlan azzal töltötte a felfordulás előtti tíz percet, hogy az orra alá dünnyögött az árbóc tetején. Először annyira sajnáltatta magát, hogy nem volt ideje azon aggódni, mi történhetett a gazdájával senki nem szereti fogatlant! – motyogta magában. Ám aztán egyre nagyobb lett a hangzavar a római hajón. A fiúk sem tértek vissza, így a kis sárkány csak aggódni kezdett. Amikor meghallott a hablat kiáltását, felfüggesztette a sztrájkot. Felreppent az árbóc tetejéről, és a hajó felé vette az irányt. Éles kicsi szeme már a magasból meglátta, hogy egy nagy darab római centúrió lógatja halvért, fejjel lefelé a lábánál fogva. A centúrió már emelte a kardját. Fogatlan hátra csapta a szárnyát, és zuhanó repülésbe kezdett, mintha makrillára vagy heringre vadászna. A célpont ezúttal a centúrió feje volt és mire odaért, annyira felgyorsult, hogy a bámészkodók csak egy kis elmosódott pacát láttak. Belekapaszkodott a sisakba, a tollforgó pihéi szálltak szász felé, és harapott, karmolt, ahogyan csak tőle telt. A centúrió ilyettében és dühében felkiáltott. Egy pillanatra elveszítette az egyensúlyát ám azonnal összeszedte magát, amikor rájött, hogy támadója mennyire pici. Halvér kétségbe esetten himbálózott, hát ha ki tud szabadulni, de a centúriót kemény fából faragták. Még szorosabban fogta halvér bokáját, s közben kardjával csapkodott fogatlan felé. Hablagy megragadott egy arra téblából csattanó fogat és bedugta a centúrió tunikája alá. A centúrió felüvöltött, és azonnal elengedte halvérbokáját. Kire értené meg? Egy nadrág alászorult fog nem tréfa dolog? A centúrió egyik lábáról a másikra ugrált, ülepít, tapogatva, visított, mint egy malac. Ujjjújj! Miközben próbálta megfogni a tekergőző, arabdáló, karmoló csattanófogat. – Tűnjünk el innen! – ordított a és felrántott a halvért a földről, és közben összeszedett még egy gazdátlanul heverő római sisakot is, hiszen kénytelenek lesznek majd magyarázkodni bélhangosnak, és ahhoz nem fog ártani egy római sisak. Körülöttük hatalmas volt a felfordulás. Sárkányok támadtak rómaiakra, rómaiak támadtak sárkányokra, és próbálták eloltani a sárkányok által gyújtott tüzeket. Hablagy és halvér zakatoló szívvel, zéhálva, bogdácsolva futott oda, ahol felmásztak a fedélzetre. A kötél még a helyén volt. A végén pedig ott ringott a szépreményű lunda. Halvér ért először a hajó oldalához, és átmászott a kötére. Hablagy alig néhány lépéssel mögötte állt, amikor egy kéz megragadta az ingét, és letépte az ing zsebét. Hablagy füzete, az így árkányúl sárkányul, leesett a fedélzetre. Hablagy megállt, hogy felvegye. És, Szemtől szembe találta magát a vézna prefektus, sisakrosté mögött csillogó, diadalittas tekintetével. hablat erejében megfagyott a vér. A prefektus is rátette kezét a füzetre. – Ohó! – kiáltotta a Vízna prefektus. Mindketten rángatni kezdték a füzetet. – Engedd el! – sziszegte a Vízna prefektus. Nem győzhetsz, te is tudod? Ez most már az enyém! Hablaty nem akarta elengedni a füzetet, hiszen az mégiscsak az övé volt. És rémülete ellenére valami mélyről fakadó felháborodottság makacs ellenállásra késztette, amíg egyszer csak kinyúlt a vézna prefektus köpenye alól egy éles fémtárgy, és belevágott Hablaty készfejébe. Hablagy felsikoltott, és hátraugrott. A füzet ketté szakadt, de mielőtt a vízna prefektus összeszedte volna magát, hablagy átvetette magát a hajó oldalán. Nem volt ideje arra, hogy rendesen lemászon a kötélen, inkább meglóbálta magát, aztán elengedte a kötelet, és nagy puffanással megérkezett a szépreményű lunda fedélzetére. Halvér elvágta a kötelet, amely a nagy hajóhoz rögzítette őket, és saját lélekvesztőjüket olyan gyorsan sodorta arrébb egy áramlat, hogy a kis hajó szokás szerint forogni kezdett. – Fogatlan hol van? – kérdezte Hablagy. Fogatlant feltartották. A lába beleakadta a centúrió sisakjának szíjába, így nem tudott szabadulni. Ráadásul ide-oda rászkódott, mert a centúrió úgy ugrabugrált, mint egy bárányhimlős polip, hiszen még mindig nem tudta kirázni a csattanófogat a nadrágjából. Fogatlannak végre sikerült elrágnia a szíjat kemény kis ínyével, és hablacs megkönnyebbülte látta a forgó-pörgő szép reményű lunda fedélzetéről, hogy fogatlan egy kilőt nyilvesző sebességével repül feléjük. Köszönöm, Tór! – hálálkodott Hablagy, Ám fogatlan az egyik pillanatban még úgy hasította a levegőt, mint egy viharmadár. A következőben pedig felbukkant a semmiből egy kövekkel lesúlyozott háló, rácsavarodott a kis sárkányra, és visszahúzta a római hajó fedélzetére, mintha Dárda találta volna el. – Fogatlan! – kiáltott a hablaty. Két alak jelent meg a hajó szélénél. Az egyik a vízna prefektus volt, kezében az ígybeszély sárkányul felével. A másik pedig egy római katona. Az egyik kezében egy szigonyt tartott, a másikban pedig egy hálót és a hálóban a szabadulás reményében rúgkapált, harapott, bukfencezett, fogatlan. A szép reményű lunda ismét megpördült, és hablaty rémülten bámulta fogjulejtett sárkányát, amíg a római hajót el nem nyelte a köd, és már hablat sem látott semmit. Ötödik fejezet, ismét hibbanton. Mire a szép reményű lunda abbahagyta a pörgést, a köd is kezdett felszakadozni. Fél órával később teljesen tiszta lett az idő, mérföldekre is elláttak. De a római hajónak nyoma veszett. A víz ismét jéghideg volt, így nem kellett cápa férgektől tartaniuk. Valóban teljesen eltértek a kijelölt utiránytól, ahogy Hablat sejtette. Most észak felé, hibbant távoli körvonalai felé fordították a hajót. Halvér kezelte a kormánylapátot, mert Hablat túlságosan maga alatt volt ahhoz, hogy munkára lehessen fogni. Hablat csak bámulta a kettészakított, így beszélj sárkányul füzet maradványait. Az a sok munka, az a rengeteg sárkány megfigyeléssel töltött óra a vadsárkány sziklánál hm, kárba veszett. Megpróbálta elképzelni, mi történhet fogatlannal a római hajó fedélzetén. Fogatlan annyira gyűlölte a bezártságot, hogy hablatynak nyitva kellett hagynia az ajtót, amikor este elmentek lefeküdni. Most pedig legnagyobb valószínűség szerint bezárták egy szörnyű vasketrecbe. És épp előtte vesztünk össze, gondolta a teljesen összetörtön. – Mégis a segítségünkre indult, és talán soha többé nem látom viszont. Végre horror borjú is felébredt. – Csatában zsákmányodtad azt a sisakot? Kérdezte, Ö, – kérdezte ásítózva. Nem egészen! – felelte ha komoran. – Hosszú történet! A szépreményű lunda a maga sajátos pörgő, forgó, cikk haladó stílusában egyre közelebb ért a hibban cigethez. A huligán régóta élt a Hibbant szigeten, idejét sem tudták már, hogy mióta. A Hibbant a barbár szigetvilág legkisebb lakott szigete volt, amelyet talán a csapadékos szó jellemez a legjobban. A huligánok nyelvében 28 szó létezik az esőre. Hibbanton, ráadásul a tenger szakadatlanul a szárazföld meghódítására törekszik. Olykor még a legmagasabb ponton is lehet találni néhány héjat és delfincsontot, amelyeket egy óriási hullám vagy egy viharsodort oda. Tehát mivel fentről állandóan zuhogott az eső, lentről pedig folyton támadta tenger, a huligánok életük nagy részében térdig csapladtak a sárban. Hibban felé közeledve, hablaty és halvér nem ért rá a bánatán rágódni. A szépreményű lunda nagy bajban volt. Sosem volt igazán alkalmas a vitorlázásra, de a napsorán két nagy ütést is kapott. Először akkor, amikor takonypúc hajója, a héja nekiütközött. Másodszor pedig akkor, amikor hablaty leugrott a római hajó széléről. Így aztán a szokásosnál is gyorsabban szivárgott a víz a hajó aljába. Bár hablat és halvér szélsebesen merte kifelé a vizet Habla csisakjával, mire a huligán kikötőhöz értek, a szépreményű lunda hm, elsüllyedt. Az utolsó száz métert úszva kellett megtenniük, pontosabban hablaty vonszolt a halvért, akinek viking létére nem sikerült még elsajátítania a kutyaúszás mikéntjét. Hogy még kevésbé legyen rózsás a helyzet, bélhangos kint állt a kikötőben, összefont karokkal várta őket. És szemöldöke annyira ráereszkedett a szemére, mint torvihar felhői hibbantra. Amikor a szépreményű lunda eltűnt a habok között, bélhangos majdnem felrobbant. Ne, ne, nem volt valami sikeres napunk, nem igaz? <gül> <gül> Nyöszörgött halvér, ahogy kievickéltek a tengerből a sziklákra. De legalább mégsem találkoztunk cápaférgekkel. <gül> Mert abban sem vagyok biztos, hogy léteznek egyáltalán cápaférgek, mondta hablat összeszorított fogakkal. Szomorkásan tekintett vissza a szépreményű lunda után maradt buborékokra és hullámokra. Tény, hogy nem ez a hajó volt a legszebb a világon, de hablagy szemében nem akadt párja. A hínártól csuszamlós sziklákon csúszkálva botladozba közeledtek Bélhangos felé, majd bőrigázva lehajtott fejjel megálltak előtte. Halvér félénken átnyújtotta neki a római sisakot. Bélhangos nem volt jó kedvében. – Mi ez? – üvöltötte dősen a római sisakra mutogatva. Odin nevére kérdem, mi az? E, egy római sisak, uram? Felete halvér. Valahogy véletlenül tévedésből egy római hajóra keveredtünk, e, e, e, mert tudod, eltévedtünk. Eltévedtetek? Ordította a hangos, aki nem hitt a fülének. A vikingek! Nem tévednek el! És hogy tudtatok tévedésből? Egy római hajóra keveredni? Egy római hajó egy cseppet sem hasonlít egy békés halász bárkára? Én is tudom, no nem ebben, -ne -ne -ne, halvér. De, de, de azt ebben, csapaférgeket látunk, és ezért... és és hol? Vágott közbe bélhangos, vészjóslóan jóslóan, nyugodt hangon. Hol van a hajótok? Ja, hát igen. Dünnyögte halvér szomorúan. A hajónk, hát, hogy úgy mondjam, elsüllyedt. A hajótok? Úgy mond: elsüllyedt? üvöltötte hangos. És még ti magatokat Vikingeknek nevezni, amikor a hajótok úgymond elsüllyedt tökéletesen szélcsendes napon kétszáz méterre a saját től Milyen huligánok vagytok ti? Nem tudtok hajót építeni, nem tudtok sárkányt idomítani, Halvér még úszni sem tud! A tengervízben előjön az ekcémám, nem <gül> lehetem! motyogta a halvér. Ti elvileg kalózok vagytok! rikácsolt a bélhangos. Valójában azonban a leghaszontalanabb, legnyamarultabb! Legszáralmasabb ebihal potyadékok vagytok, akikkel valaha találkoztam, nem találok szavakat! Ahhoz képest, hogy nem talált szavakat, Bélhangos még tíz percig ordítozott velük, elmondta, hogy szégyent hoznak a törzsre, és soha nem tanított még ilyen reménytelen jelölteket. E büntetésből három hétig csak kacsakagylót kaphatnak enni, és kijelentette, hogy ha még egyszer valami hasonló történik, páros lábbal rúgja ki őket a tanfolyamról. Otthon sem volt jobb a helyzet. Vacsora közben hablaty elmesélte édesapjának a szerencsétlen tévedést, hogy véletlenül egy római gájára sikerült felkapaszkodniuk, valamint hogy fogatlant elrabolták. És hogy a prefektus megszerezte az így sárkányul című füzet felét, meg hogy plépofának sereget kellene küldenie fogatlan és a füzet visszaszerzésére. Megmutatta apjának az így beszély sárkányul, szánalmas maradványait, valamint a római sisakot, hogy bizonyítsa igazát. – Mondta a plépofa elgondolkodva. – Plépofa megtermett férfi volt, hatalmas, vörös. Szén a kazalként álló szakállal, és akkora hassal, hogy az legalább két normál méretű viking vezérnek is elegendő lett volna. Nem igazán figyelt hablatyra, mert éppen a kalózképző tanfolyam által kiállított bizonyítványt nézegette, márpedig olyan szörnyű bizonyítványt még nem látott. – Tór, gondolta. Hogyan kaphat valaki mínusz négyet a gorombaság haladóknak órán, és hogyan kaphat nullát a bevezetés a böfögésbe, valamint a kalapácsvetés órákon, amelyek plépufa kedvenc tantárgyai voltak gyerekkorában? Plépufa nagyon igyekezett, hogy ne hatalmasodjon el rajta a csalódottság. Azt hajtogatta magának, hogy hablagy későn érő típus, de hamarosan neki is lesz izomzata és orszörzete, és ő fogja megdobni a döntőgold labdában, mint plépofa annak idején. De hogyan lehetséges olyan értékelést kapni, hogy hablaty a legrosszabb tengerész, akit húsz év alatt tanítottam? Hogyan lehet visszatérni egy teljesen egyszerű feladatról úgy, hogy mint a hajója, mint a sárkánya elveszett? És hogyan fordulhat elő, hogy hablaty eltévedt, és tévedésből egy római hajóra mászott fel egy békés halászbárka helyett? Miközben tudva levő, hogy a vikingek nem tévednek el. Plépofa kinyitotta a száját, hogy ordibálni kezdjen a fiával. Aztán becsukta a száját. A kicsi, nyeszlett, szeplős és csalódást okozó hablaty aggodalmas arccal nézett fel rá. Szemmel láthatóan rettenetesen bántotta, hogy elveszett nevetségesen apró sárkánya. Plépofának nem volt szíve ahhoz, hogy Isten igazából kimutassa dühét. Hatalmas kezével összegyűrte a bizonyítványt. Fiam! Szólalt meg kedvesen, de komolyan. Sajnálom, hogy elveszítetted a kegyetlen. Fogatlant! javította ki hablacs öntudatosan. A neve fogatlan! Fogatlant! pontosított Plépofa sietve. De most valami nagyon fontosat akarok neked mondani. Plépofa megfogta hablacs vállát, és a szemébe nézett. – Te! – mondta ünnepélyesen. – A vezér fiavagy. vagy. Elveszítetted a sárkányodat, de bátornak kell lenned. Férfiasan kell viselned. Lesz majd másik sárkányod. Ah, – Na, de nem olyan, mint fogatlan – tiltakozott hablat csüggetten. – Az a sárkány megbízott bennem, és én cserben hagytam. – Hallgass! – torkolta le Plépufa határozottan. – Mit nem érez a vezér? – A vezér nem érez fájdalmat! – felelte a engedelmesen. – De apám! – Plépufa kezdett belejönni. – A vezér nem érez fájdalmat! – A vezér nem érez félelmet! A vezérnek felül kell emelkednie a szégyelni való személyes érzelmeken. Szó sem lehet arról, hogy sereget küldjek a sárkányod megmentésére. Nem pazaroljuk erre harcosaink idejét. A rómaiak már valószínűleg útban vannak Róma felé, ahol majd retikült készítenek haszontalámból. Fogatlamból! Javította ki ismét hablaty. Egyébként pedig Pont azt akarta mondani apám, Hogy kihallgattam a beszélgetésüket, És szerintem Nem véletlenül keveredtek Ezekre a vizekre. A beszélgetésüket? Mennydörögte Plépofa összevont Szemöldökkel. Hogy érted, hogy kihallgattad őket? Hogyan értetted, hogy mit beszélnek? Hát, vallotta meg Hablaty, vérráncos tanítgatott latinul, és ha, latinul, latinul, csattant fel plépofa. Akkorát csapott az asztalra, hogy a vacsorára feltállalt osztrigák szaltúztak a levegőben. Az én fiam! Az én fiam latinul beszél. Ő nagy nehezen összeszedte magát. A nem? Ismétlem nem beszélnek latinul. Mit tanítottak neked az idegenek ijesztése órán, ha egy huligán találkozik egy idegennel? Akkor hangosan is tagoltan üvöltözni kezd, Egy idegen csak ezt a nyelvet érti. A huligánok a sárkányokkal sem szoktak beszélgetni, És könyvet sem szoktak írni róluk. Túlságosan sok időt töltesz azzal, Hogy sárkányokról firkágatsz, És túl keveset azzal, hogy felkészülj a vezér feladataira. Plépofa kitépte Hablat kezéből az így beszél sárkányul megmaradt felét, és a tűzre dobta. Hablatynak elakadt a lélegzete. Abba a füzetbe jegyzett fel mindent, amit a sárkányokról tudott. Hogy fog ezután beszélni a sárkányokkal? Plépofa elviharzott. Amint az apja a látótávolságon kívülre került, hablat kihúzta a füzetet a lángok közül. Még az ujjait is megégette. Szerencsére elég nedvesek voltak a lapok, ezért csak a szélek perzselődtek meg egy kissé. Aznap éjjel hosszú, hosszú idő óta először, hablagy fogatlan nélkül tért nyugovóra. A kicsi sárkány olyan volt, mint egy apró, izgőmozgó, horkoló, melegvizes palack. Hablacs most viszont ébren feküdt egészen hajnalig. Didergett a vékony takaró alatt, lába és keze hideg volt, mint az északi sark jégpáncéja, főleg remegett a jeges huzadban. És amikor végre lázasan álomba merült, úgy tűnt, mintha az éjszakai sárkányok, a szél és a farkasok egyszerre üvöltenék, hogy elveszítetted fogatlant, örökre elvesítetted, elvesítetted fogatlant, örökre elveszítetted. Örökre, örökre, örökre! Csak ezt hajtogatták. Hatodik fejezet Aznap éjjel a Komor Római Komorvárban Messze-messze hibbantól a komor-komor várban létezett egy tömlőc, olyan mélyen a tenger szintje alatt, hogy fény soha nem érte. Egy tömlőc olyan messze mindentől, hogy még az istenek is elfeledkeztek a létezéséről. Fogatlan, aki félt a sötétben és gyűlölte a bezártságot, korom sötétben feküdt egy olyan pici amelyben megfordulni is alig tudott. – Sírt! – Segítség! – Segítség! – Pityerget szegény fogatlan halkan, és tudta, hogy senki sem hallja. – Hetedik fejezet A minisárkány sárkány Hablaty nagyon korán ébredt, mesés álmot látott, csiklandozósdit játszott fogatlannal, ezért nevetve nyitotta ki a szemét. Egy pillanatig minden szépnek tűnt, el is felejtette, hogy fogatlan nincs ott, kinyúlt, hogy megsimogassa, de csak a hideg, nedves lepedőt markolázta ott, ahol fogatlannak kellett volna lennie. Azonnal beléhasított a fájdalom. Vacogva feküdt a takaró alatt, és megpróbálta összeszedni az erejét, hogy szembeszálljon a hideggel, és felvegye a még mindig nyírkos és sós ruhákat, amelyeket előző nap viselt. És lassan rájött, hogy halk ének ébresztette fel. A hang olyan vékony volt, mint amikor a szél sűvít egy üres kagylóban, Mégis, mintha csintalanság árat volna belőle. A dal valahogy így szólt. A mini dala Mézleny közben. Ó, kövér ember, ki meg akartál enni? Te hatálmasa a rengő háj, te meg! Nem tudlak megölni most, Akárhogy is szeretném, De megbánod még ezt, bálna ember, Megbánod még egyszer az éjszaka csendes sötétjében, Mert nekem vannak barátaim, Vannak barátaim, aki krémálmokat hoznak rád, Lábuk nyomán kiütéses lesz a bőröd, És nem fogsz többé aludni, Ó, pocsak és toka, Nem fogsz többé aludni, Ó, háj, Pacni, ki meg akartál enni, Ki vagy, mint egy felrobbant medúza? Nem tudlak megölni most, Akárhogy is szeretném. De én tudok várni, rengő hurka, Tudok várni, lesben állok a sarokban, Mint a sors, és nekem vannak barátaim, Vannak barátaim, akik bemáznak majd velem együtt a Koporsodba, Ahol te fekszel majd, Csendes halálodra várva. És felfalunk téged, Ó, szánálmas hústarany, Felfalunk majd téged. De honnan jött ez a hang? Hablagy végül rájött, hogy a hangot a kabátja felől hallja, amit előző nap is viselt, és este a tűzelé egy székre száradni. És akkor eszébe jutott a minisárkány, amelyet kicserélt az elektroféregre, és aztán a zsebébe dugott. Hablagy eltökélten kiugrott az ágyból, felrángatta magára a ruháit, és odament a kabáthoz. Óvatosan belenyúlt a zsebébe, de többenten rántotta ki azonnal a kezét. Nem csak a ragacsos, meleg mézet találta meg ugyanis, hanem a minisárkányt is, amely megharapta az ujja hegyét. Hablac gyorsan szájába vette az ujját, egy minisárkány harapása után mindig ezt kell tenni, a nyál ugyanis csillapítja a fájdalmat. A minisárkány kirepült a kabát zsebéből, repkedett a szobában, majd leszállt az ablakpárkányra. A mini sárkány egész éjszaka a ragacsos mézet nyalogatta magáról. Csínos kis jószág volt, nem nagyobb egy szöcskénél, Sötét szürke foltos bőre rosdavörösen csillogott. A hajnali napfény pedig áthatolt pókháló vékonyságú szárnyain és vörös-fekete foltokat vetített a szoba falára és bútoraira. Volt valami önteltség, valami arrogancia a kicsi állat testtartásában. Hablach meg is kérdezte tőle. – Ki vagy te? – Én! – felelte az apró lény cincogó hangon, mégis pöffeszkedve. – A világ közebe vagyok! – a blagy tüzetesen szemügyre vette az aprócska lényt. – Tényleg? Hm? – kérdezte udvariasan, döbbenetét leplezve. – Úgy érted, te vagy Tor, vagy Odin áruhába bújva? – Tor vagy Odin? – horkant fel a lény, lény gúnyosan. – mesék? Nem, én cikk kocska vagyok! Az élő isten! Hablagy döbbenten bámult. A mini birodalom felséges uralkodója! Az éjszaki mezők zsarnoka, Hablady sajnálkozva ingatta a fejét. Biztosan el már rólam! Cincogta cikk-cakkocska. A haresztlekó krémálma! Semmi sem ugrik be ezekről. Nem, felete hablaty, nagyon sajnálom, de sose hallottam még rólad. Nem értem én az embereket, füstölgött cikk-cakkocska sértődötten. Nem csak rondák, te tadatlanok is. Én nem vagyok ronda, tiltakozott hablaty, gorombaság ilyet mondani kocska a füle botját sem mozgatta. Annyira leköt benneteket a saját virágotok, hogy eszetekbe sem jut, hogy a kövér orratokat közelebb vigyétek a földhöz, és megnézzétek, mi folyik a falóti virágban. Nos, pütös, halkép fiú, téged az a szerencseért, hogy megmentett Tedd a galaxis legnagyobb hatalmú lényének életét. Ha, ha, ha te vagy a, a, a galaxis legnagyobb hatalmú lénye, mondta Hablac. Akkor miért nem hívtad a minisárkányaidat, hogy mentsenek ki a gömböc római kezei közül? Még egy élő istennek is vannak korlátai, felelte Cikcakocska. Az én gyengém történetesen a méz. Imádom a mézet. A mini sárkányok segélykiáltása abból áll, Hogy összedörzsölik két hátsó lábukat, De a méz miatt a lábaim nem adtak ki hangot. Viszont nyami-nyami félem volt. Na mindegy, a lényeg az, Hogy mivel megmentetted az életemet, A tisztesség azt kívánja, hogy cserébe én is megmentsem egyszer a te életedet, akármilyen nagy és büdös és szárnytalan is vagy. – Köszönöm, mutyogta a hablat. – És ronda az arrad? – Tette még hozzá a lény. – És azok a folytok rajta úgy néznek ki, mint a pattadások? – Azok szeplők? Méltatlankodott hablagy. Akkor sem szépek, zárta le a vitát cikk cakkocska. Kérjembető látvány, nyújtanak, de egy élő isten nem felejti el az adósságát. Ha halálos veszélybe kerülsz, csak kiásd azt, hogy cikk cakkocska! És én segítségedre sietek, hm. Hogy a csodába tudna segíteni rajtam egy ilyen pici sárkány, tűnődött magában Hablat, de hangosan nem mondta ki a gondolatait, nehogy megsértsebb cikk-zakkacskát. Hogy fogsz meghallani? kérdezte inkább. Csak ilyes, hogy cikk-zakkacska! És én ott leszek! De vigyáz! Egyszer! Csak is egyszer idézheted meg felséges segítségemet! Amint visszafizettem a kölcsönt, te ismét csak egy büdes, visszataszító ember leszel a számomra! Bölcsön választ meg hát az időpontot! Páttanásos orru! Randa fiú! Bölcsön választ meg az időpontot! És a goromba kis állat ezzel kirázta a szárnyait, és kirepült az ablakon. hablat nem igazán tudta hova tenni ezt a beszélgetést. Hihetetlennek tűnt számára, hogy egy ilyen apró lénynek akkora hatalma legyen, ahogyan azt cikk képzelte magáról. – Viszont nekem most minden segítségre szükségem van – gondolta bánatosan. A reggelinél hablat nyomorultabbul érezte magát, mint valaha. Egy falat sem ment le a torkán. Csak szomorúan tologatta a füstölt heringet a tányérjában. Nagyapja vérráncos próbálta faggatni arról, hogy mi bántja. Hablaty azonban csak sóhajtozott. – Mit nem érez egy vezér? – kérdezte termetes prépofa fia bánatos képe láttán. – A vezér nem érez fájdalmat, apám? – felelte hablagy komoran. Az étkezés közepén berepült az ablakon egy sárkány. ledobott az asztalra egy plépufának címzett levelet, és elrepült. A levelet Bögyös Berta a mocsári rablók vezére küldte. A mocsári rablók törzse rendkívül félelmetes harcos nőkből állt. Hibbantól nyugatra éltek egy szigeten – a huligánok és a mocsári rablók viszonyát egy régi viszály keserítette meg, amely sok-sok évvel ezelőtt kezdődött, amikor a mocsári rablók ellopták Hablaty dédapja, szörnyű szörmúk pajzsát. Hablat elolvasta a levelet plépofa válla felett. Te kövért tolvaj, felrúgtad az egyességet, amely oly sok évvel ezelőtt köttetett, – És ismét háborúzni akarsz, hogy merted elrabolni a mocsári rablók törzsének nemes örökösét? – Tolvaj vagy! Két hetet kapsz, hogy sértetlenül visszajuttasd nekünk az örököst, különben hadat üzenek neked, összes harcosommal hibbantra hajózok, és elpusztítalak benneteket, gyerekjáték lesz, hiszen ti, huligánok mindig is úgy harcoltatok, mint a megszeppent nyulak, összintétlen tisztelettel, berta a mocsári rablók vezére. Plépófa egyre vörösebb képpel olvasta a levelet. Amikor a végére ért, felordított, apró darabokra tépte a levelet, és rátaposott. Ógrát mint egy őrült, plépofa gyakran gurult dübe, sokszor ordibált, és rendszeresen elveszítette a türelmét. Ezúttal viszont tényleg kiborult. És ha egy huligán kiborul, akkor nem lát a pipától. Egy feldühödött huligán olyan hangosan képes ordibálni, hogy ahhoz képest a normális kiabálás puszta altatódalnak tűnik. – Véres viszály, kezdődött! – üvöltötte a termetes plépofa. Oh, – Ó, oh, anyám! – emelte tekintetit hablatja a plafonra. Ha, – Ilyen nincs, Más se hiányzott nekünk. Várj egy kicsit, apám, nyugodj meg, nyugodj meg! Szerintem ezt a levelet nem a mocsári rablók küldték, hiszen nincs nálunk az örökösük, nem igaz? Tehát nyilván valaki másra bolta el. Hallottam, hogy a rómaiak azt tervezték, hogy mocsári rablóknak adják majd ki magukat, hogy összeugrasszák a két törzset. Te, már! ki ebből hablát, Mengyelök, te termetes plépofa! A politika felnőtteknek való! Húzd ide a kardomat! Fújjátok meg a harci kürtöket. Minden férfi, nő és gyerek gyakorolja a kardforgatást éjjel és nappal a következő két hétben! De apám! tiltakozott hablat, kérlek, használd a fejedet. Használom a fejemet! Üvöltötte termetes plépofa, és lefejelte a falat. Ha a mocsári ráblók belmerészkednek a huligány vizekre, akkor torramandom, megkeserülik. Hablach érezte, hogy neki is fogytam van a türelme. Ritkán szállt szembe az apjával, de annyira zaklatott volt fogatlan miatt, hogy ezúttal csípőretett kézzel állt meg Prépufa előtt. – Miért nem hiszel nekem? – kérdezte haragosan. – Hányszor, de hányszor mondtam már, hogy ez a rómaiak mesterkedése? Még egy római sisakot is hoztam neked bizonyítékként. Hablatya római sisakra mutatott, amely egy sámlin hevert a sarokban. Küldhetnénk ki embereket, hogy keressék meg a rómaiakat, és fogatlan, de nem, te inkább itt maradsz, és laposra vered a mocsári rablókat, de akkor sem hiszed el, amit a saját fiad mond. Egy pillanatig úgy tűnt, hogy hablaty hatni tud az apjára. Blépofa orcimpáé már nem remektek, és lábai sem dobogtak már a padlón. Rápillantott a római sisakra, talán még az is meglehet, hogy hablatynak igaza van. Ám aztán tekintete bögyös Berta levelére esett, és ismét dübegurult. – Csak a halott macsári rabló, a jó macsári rabló! – rikoltott a torka szakadtából – és kicsörtetett a szobából. – Ne haragudj nagyon az a pádra, hablak! – mondta vérráncos bánatosan. – Jó, de de bágyarolt helyzeteket sajnos ő nem tud átlátni. Mert eszleg nem fogsz elkésni az idegennek ijesgetése órádról. – Ó, egek! – kiáltott fel hablat.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 – Azzal kezdjetek ki, aki akkora, mint ti, agyatlan fajankók! ripakodott rá hablatja megtermett fiúkra, miközben kabátjával eloltotta a tüzet. – Köszi, hablaty, <tosz> Jaj! – zihált a halvér. – Nacsák, nacsák, nacsák! <tosz> – mondta takonypóc, majd leszállt halvér hasáról, és hablatyhoz caplatott. <tosz> – Szép kis vikingek vagytok! Azt hallottam, nem tudtok megkülönböztetni egy békés halászbárkát <gül> egy 70 méteres római gályától. Hm. És ti vagytok az első kalózok, akik a saját hajójukat süllyesztették el. <gül> Nevetett a többi fiú. Még ennél is számál mássább, ha <gül> ha Hogy elveszítetted a nevetséges fogatlan sárkány utánzatodat? <gül> Azért igazád nem kár, <gül> Vicsorgott tűzvéreg, miközben hablat sisakján élesítette a karmait, ami rettentő kellemetlen hangot adott ki. – Az a lény, a testvéreinek szégyene volt! <gül> – Fogatlan igazán remek sárkány volt! – felete hablat csendesen, és próbált nyugodt maradni.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 Kiáltott a hablaty. Ekkor hatalmas recsenéssel kivágódott az ajtó. haladó goromba gorombaság hablaty! Mennydörögte hegyesen köpő bélhangos. Még a végén viking lesz belőled? Remélem, nem baj. Sziszegte pócz hablaty felé közeledve, Őkölbeszorított kézzel, gonosz tekintettel. – Ha megölöm ezért. – De igen, baj! – válaszolt a bélhangos. – Most az idegenek ijesztgetése óra kezdődik. Nem szabad foglalkozás? Üljön le azonnal mindegyik nyeszlet kisvékeny palánta! A fiúk sietve elfoglalták helyüket a padlón, Bélhangos lábánál, áll. Még takonypóc sem mert ellenkezni. Leült, és közben vészjóslón odasúgta a hablatnak, hogy később még elkapja. A mai órán megtanuljuk, hogyan kell fenyegetéssel pénzt kicsikarni, ordított a bélhangos. Hablát! varacskos, gyertek ki! Hablac, te leszel a hámadó, varacskos pedig az egyszerű gal földműves. Milyen elrettentő módszereket tudsz arra, hogy megkap a varacskos értékeit? A hablac felállt, de az esze máshol járt. Excusi moi, mon brav, mondta szórakozottan. Mi puvi vó, mi donné votr? Elnézést vitézem, de nem adnád nekem? Varacskos beúzott neki egyet. Torsz szerelmére, hablacs! csattan fel bélhangos. Visszavonom, amit az előbb mondtam! Hát semmit sem tanultál! Ha a vikingek nem beszélnek, ostoba idegen nyelveken!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 És nem csak a pénzét vette el, hanem a sisakját, a kabátját és a nadrágját is. Bélhangos csípőre tette a kezét, hátrahajtotta Busa szőrös fejét, amíg sisakja szarvai neki nem ütköztek a falnak, és nevetve ha <síl> <Láttam> ha ezt ha <hablat! síl> bömböltek két röhögés között. <gül> – Így kell megijeszteni egy idege! <gül> – kivágódott az ajtó. Két nagy darab állarcot viselő ember rabló csörtetett be a csarnokba olyan ordítással, amelytől megfagyott a vér hablaty ereiben, haja pedig égnek állt, mint a tüskék egy tengeri uborka hátán.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 és Bélhangost szakállánál fogva a falhoz szegezte. <tud> – üvöltötte Bélhangos. Mozogni nem tudott, csak bámulta a fényes pengét, ami alig egy centiméterre volt az orrától. – Ő, aki mozog, elveszíti feje és sárkánya, szintén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 A mi kérünk, és senki sem lesz bántva, melyik a sok közül a szörös huligánok örököse? Senki sem szólalt meg. Nem engem feldühíteni. kérek, fenyegetőzött az első ember rabló. Nem fogjátok szeretni, ha gurulunk dübe, ette hozzá a másik, miközben gyengéden megsimogatta a fejszéjét. – Még mond nekem, kiszőrös huligánok örökese? Senki sem válaszolt nekik, mire latinul kezdtek el beszélgetni egymás között. Hey, – Egyéj, Markus! – mondta az első ember a második ember rablónak. Nem árulják el, de a főnök azt mondta, a szűrűs huligánok örököse egy nyeszlet kisfiú. Szóval melyik lehet az? A második ember rabló hablatyra mutatott. Eh, biztosan az a vereshájú, mondta. Nézd meg, olyan akárjá, mint a spagetti! De az is lehet, hogy az a halképű gyerek az örökes, bizonytalankodott az első ember rabló, halvérre mutogatva. Éljen gézd a gyereket, még soha életemben nem láttam. Nem könnyű döntés, jegyezte meg az első ember rabló. Végyök el mindkettőt a biztonság kedvéért.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 üvöltötte bélhangos, és megpróbált kiszabadulni a fejsze alól, de csak csodálatos szakállának szállait sikerült kitépnie. Termetes Prépofa hadat üzen a mocsári rablóknak, amint meghallja, hogy elraboltátok az örökösét, és tönkretettétek a szakállamat! Ők nem mocsári rablók,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 Vigyorgott az első emberrabló, majd az emberrablók hablattyal és halvérrel a hónuk alatt elhagyták a csarnokot. 9. fejezet Üdvözlet a Komorvárban Az emberrablók leszaladtak a domboldalon, a fiúk csak úgy pattogtak a vállukon, Bedobták őket a hajójukba, egy kicsi, egyértelműen rómainak látszó hajóba, amelynek árbócán azonban a mocsári rablók lobogójának silány másolata engedezett, és elindultak a mocsári rablók földjével ellentétes irányba. – Ők hová megyünk? – nyöszörgött halvér. – Azt gyanítom, hogy ő komorvárba – felelte Hablagy. Gébi, bóra tudnak, van igaza? Vigyorgodta az első ember rabló, miközben letépte magáról az álszakát. Ér benneteket és hogy elrabol benneteket, dicsőséges római birodalom, és vészünk benneteket el Nemes Komorvárba! Hurrá! Felete halvér komoran. – Léhét most már befogni szájat! – mondta az első ember rabló, és a fiúk befogták a szájukat. – Sűvített a szél. Egy óra alatt maguk mögött hagyták Odin fürdőkádjának biztonságos vizeit, és beértek a kacskaringós szigetek veszélyes áramlatai és tűhegye sziklái közé a kacskaringós szigetek vagy elképesztő össze-visszaságban elhelyezkedő, hatalmas tengeri sziklákkal tűzdelt, több ezer apró szigetből álló szigetcsoport volt, néhány mérföldre délre a hibbant szigettől. Vészjósló hangulatot árasztott, sok viking úgy hitte, szellemek lakják. Mindkét oldalon hatalmas, fekete, cak, szélű hegyek meredeztek, alattuk kavargott a szürke tenger, időről időre egy-egy hegyes szikla bukkant fel a ködben, így a második ember rabló kénytelen volt gyorsan irányt váltani. Ahogy közeledtek a rómaiak fő egyre kevesebb állatot láttak. Odin fürdőkádjában általában hemzsegtek a mindenféle formájú és méretű sárkányok, rikoltoztak és veszekedtek egymással, Szeltik a habokat, és árgus szemekkel figyelték, hol bukkan fel egy-egy hal. Pufók, fókák szundikáltak a sziklákon. Madarak repkedtek az égbolton, és lecsaptak minden apró halra, amely kiszabadult a vetélkedő sárkányok karmai közül. A vár felé közeledve azonban sivataggá változott a tenger. Egyetlen madár sem rikkantott, egyetlen árva hal sem ugrált a vízben. Ennek okát akkor értették meg, amikor meglátták, hogy a szikla oromnál hatalmas hálólóg, Benne pedig két szegény, kimult csattanófok feküdt. És még bennünket hívnak barbároknak? horkant fel Halvér. Habladynak felfordult a gyomra a látványtól. Aztán a szíve kihagyott egy ütemet. Meghallotta a sárkányok kiáltozását ugyanazt a hangot, amelyet Odin fürdőkádjának vizein is hallottak a ködben. Ettől a hangtól megfagyott a vér az ember ereiben. idegszálai megfeszültek. Olyan hang volt ez, mint a kövön élesített kard hangja. Hablaj nagyot nyelt. <türrly> – <türrly> Azt hiszem, hamarosan megismerjük a rómaiakat – mondta. – Tény, hogy a rémült és dühös sárkányok visszataszító hang kavalkádja egyre hangosabb lett. Majd ahogy befordultak egy szikla mögött, megpillantották a lenyűgözően hatalmas és ijesztő komorvárat. A vikingek viszonylag egyszerű körülmények között éltek. Csupán a vezérnek volt nagyobb a viskója, mint másoknak. Így az ifjú vikingek még soha életükben nem láttak a komorvárhoz fogható épületet. A komor szigetet óriási fekete sziklák alkották, szédítő magasságban meredeztek a kövek. A sziklák tetején a rómaiak akkora erődöt építettek, amilyet a vikingek elképzelni is alig tudtak. A vár elfoglalta az egész szigetet. A szél fütyült és rémséges tornyok és szívfájdító látványt nyújtó ketrecek között a tengervíz beszivárgott a vaskapun belülre, a borzalmas tömlőcögbe, a vár ugyanolyan fekete és kopár volt, mint a szikla, amelyből építették. Középen emelkedett a konzul palotája, egy meseszép villa, amelynek központi udvarán díszes szökőkút köpte a vizet. A palota mellett állt egy óriási, fábulácsolt amfiteátrum, mögötte pedig a katonák barakjai sorakoztak. lálhatatlanul sok sárkányt tartottak fogva ötven óriási vasketrecben, amelyekben az állatokat semmi sem védte a belső szigetek vatszeleitől és dermesztő hidegétől. Nem csoda, hogy kiabáltak! Mögöttük voltak a rabszolgák szállásai, a konyhák, a lovak, gyakorlóterei, a gladiátorok edzőterepei, az istenek kis templomai, a konzul és a magasabb beosztású katonák fűtött fürdői, a barikádok szétszúzására használt hatalmas hajtógépek, a hozzájuk tartozó kövekkel, valamint mögöttük terültek el a gabonával bevetett hosszú-hosszú mezők. Az egész hatalmas területet magas fakerítés vette körül. A száz méterenként elhelyezett őrtornyokból pedig éber őrszemek figyelték a vidéket. Négy hatalmas megfigyelő légballon úszott az égen. A hő egy-egy ketrecben tartott sárkány tüzes lehellete tartott a levegőben, a kosarakban pedig szintén őrszemek kémlelték a határt, hogy észrevegyenek minden szökevényt vagy támadó csapatot. – A mindenit! – szólalt meg végül halvér. – Nem csoda, hogy a rómaiak leigázták szinte az egész világot. Azt csodálom, hogy bennünket nem igáztak még le. – Eddig! – Egészítette ki komoran. De engem most az izgat, hogy hogy a csudába fogunk kijutni innen. Az emberrablók egyenesen a fakapukhoz hajóztak. Már a kapuk is döbbenetesen nagyok voltak, méretesebbek, mint egy némely szikla a hibbanton. Ahogy közeledtek, az őrszemek sorra elrikkantották magukat az őrtornyokban, mire kinyíltak a nagy kapuk. Átsiklottak a nyitott kapuk között, egyenesen az erőt szívébe, a kapuk pedig úgy csukódtak be mögöttük, mint a cápa szája. A második ember rabló a fiúkra villantotta a mosolyát, és kikötötte a hajót. "Légyetek üdvözölve, komarverben! mondta. Tizedik fejezet a vízna prefektus titkos személyazonossága. Az ember emberrablók vállukra vették a fiúkat, és átvágtak velük a tágas udvarokon, amelyeken katonák, szakácsok, lovak és piacozó emberek sürgölődtek. Felcaplattak néhány lépcsőn, majd bejutottak egy napfényes csodaszépen kifestett terembe. Ez volt a konzul palotája. A falakon fali szőnyegek lógtak, a díványokat sejemtakarók borították, a mozaik padló felől pedig kellemes meleg áradt. A rómaiak kétségtelenül értettek ahhoz, hogyan tegyék kényelmesebbé az életüket. A terem egyik sarkában éppen a konzul manduláját csiklandozták egy tollal, hogy helyet csináljanak a gyomrában egy újabb adag szörnyen nagy rémségből készült pudingnak. Egy másik sarokban pedig a vézna prefektus halántékát masszírozták. Amikor az emberrablók beléptek, a vézna prefektus felnézett és elégedetten elkiáltotta magát. Aha! A prefektus lábánál egy kivételesen megtermett gronkel feküdt. Volt vagy két méteres, nyakán tüskés nyakörv feszült. Amikor meglátta az új jövevényeket, termetes testét megemelte, vaskos, izmos lábait kinyújtotta, és széles bikanyaka mögül vészjósló, mély morgást hallatott. Az első ember rablóhoz lépett, aki ilyettében elejtette halvért. Hagy a a prefektus sárkányul. Nagyon rossz kiejtése, de mégiscsak sárkányul. A gronkel hatalmas szájába vette az első ember rabló lábát. Az első ember rabló pedig hiába dobolt öklével a roppant lény széles, bibircsókos hátán. A Gronkel rettenetesen élvezte a helyzetet, rákcsált az rabló térdét. Hosszú farkával, jobbra-balra csapkodott, ám a vízna Prefektus parancsára vonakodva abba hagyta a játékot. – Köszöntek, mondta a Vézna Prefektus egészen szörnyű kihejtéssel, és a szavakat is keverte. – Most már... – Foghatod az emberlablót, a Gronkel nem mozdult. – Azt mondtam! Fogd meg! – kiáltotta a Vézna prefektus dühösen. A csak pislogott, de meg sem moccant. – Ó, torszerelmére, te ostoba aligátor! – szitkozódott a Vézna prefektus norvégul. Zsebéből előrán cigálta az így beszély sárkányul felét, és magában motyogva lapozgatni kezdte. – Elengedni, elengedni, elengedni, Hogy is mondják azt, hogy elengedni? – Ha jól sejtem, úgy, hogy elengedni! – segítette ki hablát, udvariasan. – Köszönöm! – Vigyorgotta a víznaprefektus. Elendedni! parancsolta a gronkerre, amely erre kinyitotta a száját, mire az ember rabló kiesett a fogai közül, és elterült a padlón. Amint látod, folytatta a víznaprefektus szükségem van a könyved másik felére, Hablacs! Hablacs igyekezett palástolni félelmét. – De honnan tudod a nevemet? – kérdezte. – És miért norvégul beszélgetünk, nem pedig latinul? A Vézna prefektus elmosolyodott. Hmm, – Találkoztunk már, hablagy nem is egyszer? Nézd meg egy kicsit jobban! Hablagy belenézett a Vézna prefektus szemébe, és a lélegzete is elakadt, amikor rájött, hogy ki áll vele szemben. A férfi kopasz volt, sőt, ami azt illeti, sehol sem nőtt rajta egyetlen szőrszál sem. Még a szempillái is hiányoztak. Ám hiába volt szörtelen, hiába viselt tógát. Egyértelműen hablagy fő ellensége volt az. Álnok Alvin! – a szám kivetettek törzsének vezére, a belső szigetek leggonoszabb lakója. Szóval sziszegte Alvin. Szóval... Tehát szóval? Ismét találkozunk, harmadik hablagy harákoló herold. Alvin most már eredeti hangján szólalt meg, Hablaty és halvér döbbenten pillantott egymásra. Utoljára egy föld alatti barlang mélyén, egy folytogató szörnyetek gyomrában látták Alvint. Erről szól az Így lehet Kalóz című kötet, amelynek meghallgatását melegen ajánlom. Hogy a csudába tudott kijutni abból a csávából, és miért adja ki magát rómainak? – Látom, <gül> mosolygott Alvin gonoszul. – Nem értitek, hogyan jutottam ki abból a csávából. Halvér és hablagy bólintott. – Hát, az tényleg érdekes történet. Vakkantotta Alvin, és a szemében harag lobogott. – Nektek biztosan tetszeni fog. A halott, folytogató szörnyetek gyomrából a kardommal vágtam ki magamat, és mivel ti nagyon udvariasan hagytatok engem, egyetlen árva sárkány nélkül, a tenger felé nem tudtam kijutni. Nem direkt hagytunk ott, és sipitozott halvér. Nem tudtuk, hogy élsz még, de honnan tudtuk volna? De Alvin meg sem hallotta. Nem volt hát más választásom. A kalibán barlangokon át kellett kijutnom. Három egész hónapig tartott az út. Kúztam, másztam a sötétben. Apró barlangi sárkányokat ettem nyersen. A falakról nyaltam a vizet szomjam csillapítására. És amikor végre kijutottam a napfényre, a ti, hitvány kis szigeteteken elloptam egy hajót, hogy visszajussak az én népemhez. És mi történt? A saját törzsem kitaszított. Nem fogadtak el többi vezérüknek, mert odalent a sötétségben, a folytogató, undorító gyomrában történt velem valami. Alvin hangja egyre áldázabbul csengett. Annak a pokoli lénynek az emésztő nedveitől kihullott az összes hajam és szőrszálam. Kilátott már szörtelen vikinget kitagadott és száműzött a saját törzsem. Szerencsére az anyai nagyapám révén csörgedezik némi római vér az ereimben, és a birodalomnak mindig jól jön egy ilyen okos ember, mint én. Elmondtam nekik, hogy kitaláltam, hogyan lehetne egymás ellen fordítani a viking törzseket, és ezzel leigázni minden vikinget. Áruló! Kiáltott a halvér. – Pontosan! <gül> – mosolygott Alvin. – Azt is elterveztem, hogy lesz nekem egy sárkány hadseregem. Alvin a megérkezésük óta először előhúzta a jobb karját a tógája alól. Azt a karját, amelynek végén egy csillogó, villogó, aranyból készült méretes kampó volt. – Ezt a kampót én készítettem! – jegyezte meg, mint egy mellékesen. Annak a kincsnek egyetlen serlegéből. Csak azt tudtam magammal cipelni a kalibán barlangokban. De meg akarom szerezni a többit is. Meg kell szereznem a többit is! Egy sárkány hadsereggel. El tudok jutni a kincshez, folytatta Alvin. A sárkányok leúsznának és felhoznák a kincseket. De tudod, mi kell lehez először, A Alvin hablagy melkasának szegezte a kampót. Szükségem van az így beszé sárkányul másik felére. Szükségem van arra, hogy parancsolni tudjak a sárkány hadseregemnek. Hol van a füzeted másik fele, Hablaty? Ha elárulod, akkor életben hagylak téged és halvérű barátodat is. Ha nem... Akkor kénytelen leszek megölni mindkettőtöket, most azonnal! – Előbb tárul el, mit csináltál fogatlannal? – mondta Hablac. – Ó, fogatlan biztonságban van, <gül> – vigyorgott Alvin. – Bezártam az egyik tömlőcbe. Hablagy megkönnyebbülten felsóhajtott. – Ó! – Szóval fogatlan legalább él. – Most már ad ide a füzetedet! – parancsolta Alvin. – Ha odaadom, megígéred, hogy nem ősz meg bennünket? – kérdezte Hablaj. Megígérem! <gül> – mosolygott Alvin. Hablagy belenyúlt a zsebébe, és átadta Alvinnak az ígybeszély sárkányul elázott, szétrongyolódott másik felét hiszen Alvin úgyis megtalálta volna. – Köszönöm! – vicsorgott Alvin. Lecsavarta a kampót a kezéről, és felerősítette a helyére híres kardját, a vihar pengét. A, – a, a, Ajaj! – mondta Hablaty. A gömböc konzul végre végzett a hatalmas adag fokhagymás álomkígyószózban kisütött Puffogó sárkány-sikló ivadékkal, és érdekelni kezdte, mi zajlik a szobában. – Kék azok az prefektus? – kérdezte lustán, és letörölte a szózt dagadó tokájáról. Ablatnak feltűnt, hogy a gömböckonzul nincs valami jó bőrben. Tetőtől talpig randa veres csípések borították, időről időre kinyúlt kövér karjával, és megvakarta méretes, rengű hátsóját. Ez itt, felete Alvin Zordon, a szőrös huligánok örököse, a bámulatos harcos, akiről annyit meséltél nekem? Méregette a gömböckonzul konzul hablatyot csodálkozva. De hiszen ez a fiú, igen, aprócska! A méret nem minden felete állok Alvin. Mi ez akarsz kezdeni velük, prefektus? Tudakolta a gömböckonzul. – konzul. Megölöm őket! sújntott Alvin egy nagyot a viharpengével. Megígérted, hogy megkegyelmezel nekünk? Értakozott hablat. Ugyan, ugyan, ugyan. háha <gül> a ingatta fejét Alvin. Hát nem tanultad még meg, hogy állnok sosem tartja be a szavát? Várjék kicsét! drága prefektusom! vágott közbe a gömbücskonszul. Nagy pazarlás lenne már is végezni vele. Hagyj életben, Saturnus napjáig! Szeretném vívni, látni ezt a fantasztikus harcost a gladiátor arénában. Szaturnusz a vetés és földművelés istene az ókori Rómában. Szaturnusz napjának a hét hatodik napját nevezték. Nem pártolom az ötletet, konzul, felete Alvin. Nem látszik a fiún, de én már láttam harcolni, és hidd el nekem, keresztül húzhatja minden számításunkat. Most kell megölnünk, amíg van rá lehetőségünk. Ki parancsol erre felé? Ki? kérdezte a gömböck. Konzul. Én vágta Alvin, de aztán még időben összeszedte magát. Úgy értem, te! Természetesen. Konzul, uram. Javította magát, és tisztelettudóan meghajolt. De... – Ne vitaszkod velem, prefektus! – Lipakodott rá a konzul. – Legalább ezzel a halképűvel hadd végezzek! – könyörgött álnok Alvin. – Alvin, egy gárgyuló konzul! – szólt közbe, hablat sietve. Mindenki számára ismert a meggárgyul kifejezés. Gárgyulónak azt hívták a vikingek, aki úgy viselkedik a csatabezőn, mint aki elveszítette az eszét. Jól jön egy ilyen harcos a seregben. Nem annyira előnyös viszont, ha az ellenfélnél akad egy gárgyuló. Biztosra veszem, hogy rendkívül izgalmas csatát vívna gladiátorként. Valóban, kiáltott fel a gömböck konzul. Rettentő érdekesen alakul ez a reggel. Sosem találkoztam még gárgyulóval. Remélem szórakoztató lesz a gladiátorjátékokon. játékokon. Hattól tartok? A halképűnek is életben kell maradni a prefektus. De uram! A gömbic konzul vaskos kezével leintette Alvint. Véd a fogjakat a tömlöcbe! A mocsári rablók örököse elé! Alvin alig tudta visszatartani a dühét, vicsorogva mosolygott a konzulra. Természetesen te tudod, mit kell tenni mondta. De ne engem hibáztas majd, ha valami balul sül el! Alvin a fordult. Őj rám! Ripakodott rá rémes sárkánynyelvtudásával, össze-vissza keverve a szavakat. – És tegyél engem vécébe, a másik örököshöz! A gronkel engedelmesen ráült Alvinra, és az első emberrablónak elég határozottan kellett nógatnia a sárkányt a kardja markolatával, hogy szálljon le Alvinról, mielőtt kilapítaná. Amikor Alvin végre kimászott a szörny ülepe alól, toporzékolt dühében. – Nem, nem, nem, nem, nem! Rikácsolta, majd megpróbálta összeilleszteni az ígybeszé két felét, és szitkozódva kereste a megfelelő oldalt. – Áh, meg is van! – kiáltott fel elégedetten. – Túrj az orromba! – és tegyél vécére a mocsári rabló örökösével! A második ember rablónak dühötten oda kellett csapnia a kardja markolatával, hogy megakadályozza, hogy a gronkel hatalmas karmával beletúrjon Alvin orrába. Aztán a sárkány felkapta Alvint, és megpróbálta beletuszkolni a gömböckonzul óriási vécécsészéjébe. Folytasd! kiáltotta Alvin. – Segíthetek? tudakolt a hablaty, és azonnal a gromkelhez fordult. – Szerintem a prefektus azt akarta mondani, hogy vigyél el bennünket a toronyba, a mocsári rablók örököséhez. Erre a Gronkel megragadta a és halvért a nyakánál fogva, mintha kis cicák lennének. – Egyszer az életben nem tennél valami jót is? – Könyörgött hablagy Alvinhoz, a gronkel szájában himbálózva. Nem engednéd szabadon fogatlant. Nincs szükséged rá, és ő sosem ártott neked. Alvin megpróbált méltóság teljesen kimászni a fajancból, ami nem volt könnyű. Ez nem igaz, mondta. Az a sárkány egyszer belepiszkított a sisakomba. Álnok soha nem felejt. Belőlem ott érheti az enyészet a tömlőcben. Sőt, támadt egy jobb ötletem. Ő is csatlakozhat hozzátok az arénában, Szaturnusz napján, hogy együtt halljatok rettenetes halált. Alvin hátborzongató vigyorral intett a gronkelnek. ha <Sessz> el őket! Parancsolta kivételesen helyes sárkánsággal, így a gronkel elbaktatott a toronyba a fiúkkal a szájában, az első ember rablóval a nyomában. A hatalmas állat felcsörtetett a falépcsőkön, és megállt egy hatalmas ajtó előtt, amely abba a cellába nyílt, ahol Alvin a másik örököst tartotta fogva. Az első ember rabló kinyitotta az ajtót az övére erősített méretes kulcsal. Ez lesz nektek otthon, három hétig. <gül> Vigyorgott visszatetszőn. Vívni sokat! Római gladiátorok lenni nagyon-nagyon jók. Én hiszek. Ah, legalább megismerhetjük a mocsári rablók örökösét, jegyezte meg Hablagy halvérnek. Talán ez a nagy felfordulás esélyt ad arra, hogy a huligánok és a mocsári rablók törzse békét kössön egymással. 11. fejezet A mocsári rablók örököse A gronkel berontott a cellába, amely egy tágas kopárszoba volt egy asztallal, Néhány székkel és a sarokban ágygyanánt egy kupac szalmával. Az ablakokat berácsozták. A fiúk szemmel láthatóan nem részesülnek majd abban a kényelemben, mint a rómaiak. A gronkel ledobta a földre halvért és hablatot és kiátrált a cellából. – Érezni magatok otthon? <gül> – vigyorgott az első ember rabló és az ajtó becsapódott. A cella közepén egy pici szőkehajú, tekintetű lány állt. Nagy lendülettel kardot rántott. Kik vagytok? Hogy hívnak benneteket? kérdezte gorombán. Kik hűdöttek ide benneteket? Honnan jöttetek? A, a nevem Hablacs, de hebek Ő pedig halvér, ö, huligánok vagyunk. Nem hiszek nektek? kiáltotta a kicsi lány. Római kémek vagytok! Ránycsatok kardot, és harcoljatok, ahogy férfiakhoz illik, alávaló latinok! A fiúk kikerekedett szemekkel bámulták a dühös kislányt. Halvér felnevetett, de azonnal elhallgatott, amikor a kislány elvágta a gatyamadzagját, és a nadrágja a bokájára csúszott. hé oh, hé hey, hey, hey. tiltakozott, miközben méltatlankodva visszahúzta a nadrágját. Vigyázz, mit csinálsz azzal a karddal? Válaszul a kislánya feje fölé emelte a kardot, és futva elindult hablagy felé a mocsári rablók csatakiáltásával, ami leginkább úgy hangzik, mint egy nagyon goromba káromkodás, fejhangon visítva. Hablach az utolsó pillanatban előrántotta a kardját, kivédte a támadást, és vívni kezdtek. Hablagy egy éve jött rá, hogy balkezes. Azóta azt is érezte, hogy van tehetsége a víváshoz. A vívás volt az egyetlen tantárgya kalóz képző tanfolyamon, amelyben remekül helytált. Még röffenőt, és odvas is könnyedén le tudta győzni. Esze nincs marcon ától a huligántörzs legjobb kartforgatójától pedig külön órákat vett. Ez a kislány azonban ugyanolyan jól forgatta a kardot, mint hablagy. Keze olyan gyors volt, hogy szinte látni sem lehetett. A szúrások között cigány kereket hányt, és vívás közben folyamatosan beszélt, ezzel is nehezítve hablagy dolgát. Harcaj, te mini sárkányevő, sáska sütögető, tóga viselő, Jupiter imáda! Hú! Egészen jól vívsz ahhoz képest, hogy fiú vagy. – Annyira unatkoztam, hogy elképzelni sem tudod. – Hát, ö, várj, nem beszélhetnénk ezt meg? – kérdezte Hablacs ziálva. Ha, – Igazán felesleges harcolnunk. A kisány azonban a füle sem mozdította, csak locsogott tovább. – Látom, ismered a szőrbók fogást, meg a villámcsapást, támadást, meg a haláltorka védést, valamint a... Ha, – ha, Hagyj már abba! Ha, kérlek, hagyj már abba! Liekte hablagy miközben sorra védte ki a lány támadásait. Még az inge ujja is leszakadt. – Engem tényleg hablagynak hívnak, tényleg huligán vagyok. – Nem hiszek neked! – mondta a kislány. – Római kém vagy, vajd be, különben felváglak a lepény lesőttől a Kerek bendődik! Hú! A védelmet kicsi gyenge! Nem ártana többet gyakorolnod! Különben az ellenfeled egyszerűen közbeszúr. És... és... Bemutatott egy tökéletesen kivitelezett támadást, amelyet hablagy az utolsó pillanatban védett ki, de elveszítette az inge másik ujját is. Hoppá! újongott a kislány. Tessék, jön a következő! Uh, – Nem, uh, vagyok uh, római – ziált a én máron teljesen a falhoz szorítva. – Egy huligán sem sokkal jobb – jegyezte meg a kislány, bár egy pillanatra elbizonytalanodott. – Az anyám szerint csak a halott huligán a jó huligán. <hállt> – Nagyon vicces – liekte hablaty. – Az apám szerint csak a halott mocsári rabló a jó mocsári rabló, és az egészben az a legviccesebb, hogy ha mi nem fogunk össze, akkor körülbelül két hét múlva mindketten nagyon jók és nagyon halottak leszünk. – Ó, anyám! Ha! – sóhajtotta a lány, és végre megállt. Most, hogy nem ugra bugrált annyit, Hablaty látta, hogy valóban nagyon kicsi, legalább egy fejjel alacsonyabb nála. Pedig úgy szerettem volna vértontani. <há> tontani. mosolygott. Nem is forgatod rosszul a kardot? Már persze ahhoz képest, hogy fiú vagy? Hát, köszönöm, mondta Hablaty, még mindig levegő után kapkodva. A kislány kinyújtotta felé a kezét. A nevem Kamikazi. Én vagyok a mocsári rablók örököse. Ervendek, mit kerestek ti itt? Äh, bennünket is elraboltak, ahogyan téged is, felelte hablagy, és keressük a sárkányomat, körülbelül hogy ilyen magas, mutatta. Zöld a szeme, fajtája, közönséges, avagy mezei. Ja, igen, mondta kamikazi. – A katona, aki az ételt hozza nekem, mesélt már róla. Megcsócsálta a prefektus orrát, amikor behozták. <gül> – A jó öreg Fogatlan! – merengedt el A prefektus ki nem állhatja! – jegyezte meg Kamikazi. – Igen, tudom! – mondta Hablat. Fogatlan egyszer belepiszkított a sisakjába, és álnok sosem felejt. A hetedik szintre vitték, a szigorúan őrzött cellába. Ó, szegény, szegény fogatlan, ha, sóhajtott a hablaty. Bele sem akarok gondolni, hogyan érezheti magát bezárva. Utálja a szűk helyeket, még a nyúl sem bújik be, pedig a nyúl a kedvence. Inkább megáll a bejáratánál, és rikoltozik, ahogy a torkán kifér. Ekkor azonban ismét kinyílt a tömlőc ajtaja. Egy köpcös katona hozott egy kicsi csomagot. – Olyan dékat hoztam, harmadik hablaty harákoló heroldnak. Kacintotta a katona. Garombán hablaty gyomrához vágta a csomagot. A hablaty meg is tántorodott. Kiáltotta a kis csomag, és hablagy nagyon örült, amikor felfogta, mit vágtak hozzá. Fogatlan! Kiáltotta boldogan, amint összeszedte magát. Fogatlan! Fogatlan! Lehajolt a kis sárkányhoz, szegény apró állat rettenetesen lefogyott, csupa csont és bőr volt. Hablagy ki tudta tapintani a bordáit. Fogatlannak még a farkincája is elgyötörten lógott, és a végén a nyíl is lekonyult. Ez történik a sárkányal, ha tömlőcbe vetik, vagy nagy szomorúságot okoznak neki. Fogatlan egy pillanatig úgy tett, mint akit hidegen hagy a találkozás. f már le! – brüszkölte, de aztán apró sárkány Átölete hablatnyakát, és szorította, mintha az élete függne tőle, és belesúgta a fülébe, hogy senki más ne hallja. Köszönöm, köszönöm, köszönöm, k, -k -köszönöm. Fogad még egy... Órat kellett volna töltenie azon a szörnyű helyen, nem, nem, nem, nem élt -e volna túl? K köszönöm, k köszönöm, k köszönöm! 12. fejezet A szabaduló művész hogy értékelni tudjuk fogatlan szavait, tudni kell, hogy a sárkányokról először azt tanulja meg mindenki, hogy szinte soha semmiért nem szoktak hálálkodni. Fogatlan életében először köszönt meg hablatnak valamit. De gyorsan észbe kapott, és hogy ellensúlyozza pillanatnyi elgyengülését, zavartan belekapott hablatfülébe. Aztán nagy izgatottságában háromszor hablatnyaka köré tekeredett, majd bebújt az inge alá. Végigszaladt a melkasán, a hátán, bebújt a hóna alá, amitől nagyokat nevetett, mert a könnyű sárkánylábak dobogása szinte elviselhetetlenül csiklandozta. <tos> Hajd abba! <tos> a <Hagyd> abba! <tos> <Hagyd> már abba! <tos> Kiáltott a két nevetés között. Fogatlan kibújt az ingalól és fürgén felszaladt hablaty fejére. Apró zöld tappancsai nyomán hablagyhaja haja még jobban összekócolódott. Elhelyezkedett hablagy feje búbján kidüllesztette a mellét, és károm kukurikúval adta hírült diadalát. Ami Kazi kíváncsian figyelte a jelenetet, különösen azok a furcsa, csehtegő hangok és füttyök keltették fel az érdeklődését, amelyeket hablagy adott ki, amikor sárkányul beszélt fogatlanhoz. Ja, – Jó, én hallottam már rólad! – esett neki a tantusz. – Te vagy a kockafejű viking, aki sárkányokkal társalog! <gül> – Sárkányokkal társalogni teljesen normális dolog! – Húzta fel az órát hablaty. A sárkány suttogás nagyon ősi és ritka tehetség. Na jó, szólalt meg halvér is. Ha megmentettük fogatlant, akkor már csak egy kérdésem van. Bennünket ki fog megmenteni? Mi magunkat fogjuk megmenteni, kiáltotta a Kamikazi, és ismét előrántotta a kardját. Megszekünk! vagy meghalunk? kiáltotta a tébolyodott tekintettel. Én történetesen szabaduló művész vagyok. Nem először raboltak már el. Ó, oh. szabaduló művész? Ha, <gül> horkant fel halvér. Ti mocsári rablók rém beképzeltek tudtok lenni. Ki rabolt el téged? Hát, főleg más vikingtörzsek, feleltek kamikazi félvárról. Tudorászva forgatta a karját a feje fölött. A mócsingok, a vízigazok, mi mocsári rablók, mindenkivel folyton csak feszekszünk. Nehezen tudjuk kezelni a dühünket. Na mindegy, a vízigazoktól gond nélkül megszöktem. Gond nélkül? Hitetlenkedett halvér. A vízigazok nagy gazemberek voltak. Egy római erődből nem fogsz gond nélkül megszökni, ha, mondta a a dorombuló fogatlant simogatva. A római erődöket úgy építik, hogy, hogy, hogy, hogy sem oda bejutni nem lehetséges, sem onnan kijutni. Nem láttad a magas kerítéseket? A négy megfigyelő légballont? Ha? Az őrszemeket az őrtornyokban? Hogy a rácsokról és a bezárt ajtókról már ne is beszéljek. – Szerintem innen megszökni reménytelen vállalkozás! – Kamikazi maga biztosan mosolygott. <gül> – Egy szabaduló művész számára semmi sem lehetetlen! <gül> – biztosította őket. – Egy mocsári rablót nem lehet lakad alatt tartani! <gül> Mi egyetlen tömlőcsben sem maradunk meg, úgy ficsánkolunk, mint egy angolna! <gül> – Ha olyan ügyesen kiszabadulsz mindenhonnan, akkor miért vagy még mindig itt, Hé? kérdezte Halvér. – Azt javaslom, hogy várjuk meg, amíg az apám sereget küld a kiszabadításunkra – vetette fel Hablaty. – Fogatlan után sem küldött sereget – jegyezte meg Halvér. – Igen, de már majdnem rávettem – bizonygatta Hablaty. – Azt hiszem, ők is ilyen sikerült meggyőznöm. Ráadásul én a fia vagyok, nem csak egy sárkány. Fogatlan sértődöttem megharapta. Au! Oh, jó, jó, jó, tudom, hogy eljön majd értem, bizonygatta Hablach. Úgy, hogy én inkább megvárom. És ezzel Hablach leült egy székre a rácsos ablak elé, amely éppen hibbant irányába nézett a tengerre. Esett. Az a fajta kérlelhetetlen, soha abba nem maradó eső, amely bőrigáztat mindenkit, aki kiteszi a lábát a szabadba. – Higgyétek el, el fog jönni! – de azért aggódott. A bizonyítványa nagy csalódást okozott az apjának. Talán prépofa úgy gondolta, hogy takonypóc, aki minden tantártból kitűnő osztályzatot kapott, jobb örökös lenne hablatnál. Talán plépofa megkönnyebbült, hogy hablat eltűnt. Talán még az is előfordulhat, hogy nem jön elérte. Tizenharmadik fejezet Közben hibbanton Közben hibbanton, termetes plépofa főnöki kunyhójában fejét két kezébe temetve üldögélt egy asztal előtt. A vezér nem éres fájdalmat, <gül> mormogta maga elé. A vezér nem éres félelmet, a vezérnek felül kell emelkednie személyes érzelmein. Ám különös módon ettől sem érezte magát jobban. Lesz majd másik fiam, mondta magának. Mire az óceán és a nedves haraszt felett süvítő szél, amely ajtókat csapkodott a zuhogó esőben, mintha válaszolt volna neki. – De nem olyan, mint hablacs. Milyen vezér vagyok én? – gyötrődött magában. – Szörnyű szörmók soha nem tépelődött. Szörnyű szörmók azonnal kitalálta volna. Hogy ez már megint a mocsári rablók számjájára írható? Ah, már régen tucatjával küldeni a mocsári rablókat a Valhallába! Valhalla az a halottak csarnoka. Ám ekkor megakadt a szeme a római sisakon, és ismét kétségek törtek rá. Elképzelhető lenne, hogy hablagy igazad beszélt, és a rómaiak elérték a belső szigeteket, és galibát akarnak okozni? Höh. Felsóhajtott és felemelte a papírlapot, amely előtte hevert az asztalon. A következő szerepelt rajta plépuf a macska kaparásával. A terv! Induljunk el a mocsári rablók földjére, és csapjunk szét, te vette a tollat, tintába mártotta, és írni kezdett. Béterv, küldjünk seregeket, hogy keressenek egy római erődet. De... – Melyik lenne a helyes, ha oh, egy vezér néha csak magára számíthat? 14. fejezet Kamikazi szökési tervei A következő hetet hablaty az ablak előtt töltötte, és várta, mikor pillantja meg apja seregét. Fogatlan is lekuporodott hablagy fejére. Mindketten megszokták az együtt létnek ezt a formáját. Fogatlan ugyanis általában hablaty fején szokott dekkolni, miközben hablatya a sárkányokat figyelte a vad sárkány sziklánál. Hablaty ilyenkor rajzolt és írt a füzetébe, fogatlan pedig fél szemét figyelte, hogy felbukkane egy óvatlan nyúl vagy egy apró egér, amelyet elkaphatna. Képesek voltak órákig ülni boldog, barátságos némaságban. Most pedig az ablak előtt ültek, és tekintetükkel keresték, kutatták azokat a hajókat, amelyek ki sem futottak a tengerre. Toronyszobában tartották őket fogva, magasan a föld felett. A fogoly életnek egyetlen jó oldala volt. Nem kellett kimenniük a szabadba, mert odakint zuhogott az eső, nem a szokásos, átlagos, csepegő, könnyű eső, hanem olyan, amilyen csak a barbár szigetvilágban, ennek a zöld bolygónak az egyik legcsapadékosabb vidékén képes esni. Egész héten át zuhogott, mintha feneketlen dézsából öntenék, szünet nélkül esett a lent sertepert élő szegény lelkekre. Ez az időjárás még a világ látott rómaiak számára is szokatlan volt, ahogy mindenki másnak is. Hablac érdeklődve figyelte a toronyszoba ablakából, hogy a katonák gyakorló terepe hatalmas fekete sártengerré változott. A konzul fűtött medencéjének vize kilocsant a lovak gyakorló terepére. A konyhában térdig állt a víz. Még a torony is süllyett néhány centimétert, ahogy az alapja körül fellazult a talaj. Az eső egyetlen előnye az volt, hogy hangja tompította a hatalmas ketrecekben fogvatartott sárkányok rikoltozását. A sárkányok ugyanis általában átalussák az esőt. A bőrük vízálló, így hát szárnyokat maguk fölé emelik, mint egy esernyőt, és álomba szenderülnek. A toronyszoba kopár volt ugyan, de legalább száraz. Az ifjú vikingek megtarthatták kardjukat és pajzsukat, hogy gyakorolni tudjanak a Szaturnusz napján esedékes fellépésre. Egy katona minden nap vitt nekik ennivalót. Az étel bőséges volt, bár gyomrának, hát, hogy is mondjam, csak kicsit nehéz. A tésztával tálalt, ebihallal töltött, pelével töltött sertést, vagy a tejszínes sült osztrigát nem mindenki szereti, <gül> meg azonnal. Úgy bizony, a sült sárkánypitét és a rántott közönséges, avagy mezeit egyikük sem volt hajlandó megenni. Fogatlan egyébként is alig evett. Hablagy próbálta jobb belátásra bírni, de fogatlan csak fintorgott. – Arományi márd itttöökköökek egy kanyha, merben ondirá grimmosultt. Titetetetett cósága mint Ha kérek! Kamikazi tovább szőtte szökési terveit. Mindegyik terv merő őrültség volt. Először rávette hablatyot és halvért, hogy bontsák le a mellényüket, hogy ő két kötelet köthessen a fonalakból. Az egyik kötél végére rákötözött egy halfejet, a másik végét pedig az ablakrácshoz erősítette. Aztán három éjszakán át dobálta a halfejeket kifelé az ablakon, hát ha egy arra bóklászó sárkány elkapja. Végül a türelme rózsát termett, mert egy éhes gronkel felkapta a halfejet, és elrepült vele, a kötér pedig kirántotta a rácsot az ablakból. Kamikazi kimászott az ablakon a másik kötél segítségével, és ide-oda himbálózott húsz méterrel a föld felett. Kapaszkodott, ameddig csak tudott, ám végül kénytelen volt elengedni a kötelet, és rápottyant egy kövér katonára, aki egy ponyva alatt kockázott tizenkét társával együtt. A foglyokat ezután a földszintre költöztették egy biztonságosabb cellába. Ám Kami Kazinak nem szekte kedvét egy ilyen aprócska kis kudarc. Négy napon át ásott hablat sisakjával, hogy kijusson új börtönükből. Sajnos a konzul fürdőszobájának kellős közepén lyukadt ki. A pucér gömböc konzul erősítésért kiáltott, és megint visszaköltöztették a foglyokat a toronyszobába, ahol időközben új rácsot szereltek az ablakra. A harmadik terve volt a legőrültebb. Rátámadta a katonára, aki az ételüket hozta, leütötte a tálcával. Azt tervezte, hogy magára ölti a katona egyenruháját, és rómainak adja ki magát. – Reménytelen, ingatta a fejét hablagy. el kapni, először is lány vagy, és csak 142 centiméter magas. A katonák között nem találsz 142 centi magas embert. Az ilyen kicsiket fel sem veszik a hadseregbe. Jaj, te mindig csak akadékoskodsz! Morgott kamikazi, miközben a fejére húzta a katona sisakját, ami akkora volt, hogy alig látott ki alóla. És, és nagyon dühösek lesznek, ha rájönnek, hogy leütötted az egyik bajtársukat. Ha! Vizslatta hablatya katonát, aki békésen szúnyókált a padlón, római alsóneműjében. – Te csak azt gondolod? – csattant fel kamikazi. – Egész nap csak kifelé bámulsz az ablakon. Az apád nem fog eljönni, érted? Ez szíven találta hablatot. De igen! – jelentette ki makacsul. Kamikazinak négyszer kellett felhajtania a katonai ing ujját, a tunika pedig a földet csöpörte. Úgy nézett ki, mint egy menyasszonyi ruhába öltöztetett, roppant alacsony katona. A nagy kamikazi otthon fog csöcsülni, fiúk, miközben ti a gladiátorokkal fogtok küzdeni Szaturnus napján, hehehe! <gül> Megtett három lépést, és orra bukott, a fiúk nagyon igyekeztek, hogy felne nevessenek. Kamikazi méltóság teljesen feltápászkodott. Felcsippentette a tunika elejét, mintha tényleg mennyasszonyi ruhába parádézna. – Egy mocsári rablót nem lehet lakat alatt tartani! – mondta, majd kivette a kulcscsomót a tunika zsebéből, és kinyitotta a cella ajtaját. Aztán nagy tunika suhogás kíséretében – Eltűnt. Hablagy, ismét kinézett az ablakon. El fog jönni, mondta. Az eső olyan hevesen csapott be az ablakon, hogy néha kénytelen volt elmozdulni szokásos helyéről. Most viszont ismét a rácsok előtt állt, és tekintetével kereste, kutatta azokat a hajókat, amelyek ki futottak a tengerre. Csak esőt és még több esőt látott, amely engesztelhetetlenül zuhogott az óceánra, dobolt a sziklákon, elárasztotta a hangát, és megtöltötte szegény őrszemek zsebeit, akik a sárba merülő szandályaikban a római napsütésről ábrándoztak. A szél süvített a tenger felett, felkapaszkodott a komor fekete sziklákra, és végig a római erőd udvarain és ahogy beosont hablaty ablakrácsain át egy jó adag esővel együtt, mintha válaszolt volna hablatynak. De már is elkésett. Kamikazi aznap este nem tért vissza. Hablaj és halvér álmélkodva találgatta és taglalta, hogy talán tényleg sikerült kiszöknie. Ám a vacsorájukkal megérkező katona zsémesen tájékoztatta őket, hogy kamikazit elfogták. Két másodperccel azután, hogy kitette a lábát a toronyból, és három napra magánzárkába csukták. – Mégis érdemelte a kis barbár! – masszírozta a katona a fején nőtt púpot. – Három napig! – kiáltott fel halvérő izgatottan. – Legalább addig csend és nyugalom lesz itt! – Kamikazi egész rendes! – ellenkezett hablagy hm. Ha, ha, ha. mögött halvér bizonytalanul, de túlságosan beképzelt, és egy percre sem áll be a szája. Én örülök, hogy lesz egy szép, csendes esténk. Ha, ha, ha. 15. fejezet A cápa férgek eljövetele az éjszaka leple alatt valami különös és ijesztő történt a Komorvár környéki tengereken. Az eső fáradhatatlanul esett, és a konzul fűtött medencéjének vize már napokkal korábban túlcsordult, így meleg víz áramlott le a domboldalról a tengerbe. És ez a meleg víz kéretlen látogatókat vonzott. – Cápa férgeket! – Jöttek is a cápa férgek közelből, stávolból. Szörnyű, rémálomszerű lények ezek, de sajnos nagyon is valóságosak. Nem pusztán óriási cápa uszonyuk hajtotta őket előre, hanem vaskos, izmos, aligátor lábaik is, amelyekkel a vizet taposták, és bámulatos gyorsasággal közeledtek. A római erőd felé úztak, nem csak páran, hanem tízezrével. És amikor a nap felkelt, Saturnus napjának reggelén komorvár szigete körül cakkos szélű uszonyok keringtek, mint kesejük a dögök körül. Mintha várnának valamire. A cápa férgek ősi állatok, Adjuk még ki tudja, milyen sötét és rémséges időkben alakult ki. Nem tudták, mire várnak, csak annyit tudtak, hogy megérezték a víz melegét. A kiontásra váró vér szagát, a kibugyanó zsigerek illatát és a félelmetes kavalkád előszelét. Vártak hát türelmesen és mohón. Vártak és vártak és vártak, hogy valami rettenetes esemény történjen a jövőben, amely tálcán kínálja majd nekik a vacsorát. Tizenhatodik fejezet Az ördög ilyen okos, de reménytelen terv Kamikazi a Szaturnusz napja előtti napon tért vissza a fiúkhoz. Nem volt olyan vidám, mint máskor. Sóhajtozva, orrát lógatva járkált a cellában. Még halvér is megsajnálta. Kamikazi leült hablat melli a rácsos ablakhoz. Talán, mondta szomorúan. Mégis lehet lakat alatt tartani egy mocsári rablót. <gül> Nem értem én ezt. Én szabaduló művész vagyok. Egyetlen tömlőcsben sem maradok meg. A rómaiak jó tömlőcsöket építenek, jegyezte meg Hablaty. Csak a halott római a jó római, vágtarák Kamikazi. há ez nem igaz. Biztosan van egy csomó jó római, csak éppen a jó rómaiak nyilván csendben végzik a maguk dolgát odahaza Rómában. Alvin egyébként sem római, hanem viking, mint mi. Ugye, tudod, Hablac, hogy az apád tényleg nem fog sereget küldeni, érted? Mondta Kamikazi szeliden. Hablac kinézett az ablakon, Kamikazinak igaza volt. Répofa nem indult el utána. Talán azt gondolta, hogy hablat nem érdemli meg. Hát akkor, ideje másik tervet kitalálni? igyekezett lelket önteni hablatja a többiekbe. Tudom, mit tegyünk! kiáltotta kamikazi, és régi lendületével ismét kardot rántott. Dakaroljuk a kardforgatást! Ha már meg fogunk halni, akkor legalább büszkén haljunk meg, Ha nem, felelte Hablaty. De hiszen te ügyes kartforgató vagy, ahhoz képest, hogy fiú vagy, ha persze, lohat amik az lelkesedése. Csak akkor vívok, ha van értelme, mondta Hablaty. Van viszont egy másik tervem. Egy... Cikkakkocska nevű sárkány tartozik nekem egy szívességgel. Hú, hú, hú, hú, hú. Ha, ha, Ijesztő neve van, ha, ha, ha. jegyezte meg Kamikazi. Szerinted tud nekünk segíteni? Hát ö, nem tudom, valotta meg hablagy. Hablagy egy kicsit ostobán érezte magát, amikor kiabálni kezdett egy állatnak, amely nem is volt a közelében. Mégis megtette. Háromszor is elordította magát, hogy: Cicca kocska! Cicca kocska! kocska! Kiabált, ahogy csak a torkán kifért. – Hogy fog bejutni ide az a sárkány, ha mi nem tudunk kijutni? – értetlenkedett Kamikazi. – Majd meglátod! – intette le Hablaty. Körülbelül három óra hosszáig nem történt semmi. Hablaty valójában a szíveleg mélyén nem is itt a tervében, csak Kamikazit akarta felvidítani. Ám ekkor Szárnyes suhogást hallottak, és az apró, fekete-vörös sárkány átpréselte magát két rács között, és körbe-körbe repkedett a cellában. – Nehogy azt mond? szólalt meg Kamikazi. – Kérlek, nehogy azt mondd, hogy ez a sárkány tartozik neked egy szívességgel. De igen! – felelte hablat csodálkozva pedig ez ő! Bámulatos, hogy tényleg idejött, amikor hívtam. Ez a sárkány, jegyezte meg halvér, még fogatlannál is kisebb. Nem hiszem, hogy segíteni tudna rajtunk. Az egész római hadsereg reszketni fog, ha meglátnak egy méhecske nagyságú sárkányt. <hállt> Hogy segíthetne nekünk egy bagárnagyságú sárkány felvenni a harcot egy egész római régió ellen, he? Mégis mire számítottatok? kérdezte Hablac. Egy sárkányus gigantikus maximusra? Fogatlan, állj meg! Hé, hé, mit művelsz? Fogatlan úgy kergette cikk kocskát, mint macska az egeret. Fogatlan, fogatlan, azonnal hajtabba! abba! Kiáltott a hablagy. Nem szabad megenned! Ő az egyetlen esélyünk arra, hogy kiussunk innen élve! Fogatlan azonban már hetek óta nem vadászott. üldözőbe vette cikk kocskát, végül a mennyezet egyik sarkába szorította, és bekapta. Fogatlan az ifjú vikingek feje felett repkedett. Pofája kikerekedett, kocska dühötten rángatózó lába pedig kilógott a szájából. – Azonnal köpt ki! – üvöltötte hablat, és kétségbe esetten ugrált, hogy elérje fogatlant. – Komolyan mondom, fogatlan! Ez most nem játék! Az életünk függ ettől, a mini sárkánytól! Fogatlan huncutul rámosolygott és a cella másik sarka felé vette az irányt. A másik két viking is bekapcsolódott a kergetőzésbe. Együtt ugráltak fogatlan után, aki a mennyezet egyik végéből a másikba száguldozott, és közben visított örömében. Kamikazi felmászott halvér vállára, a hablagy pedig egy székről próbálta maga felé terelni fogatlant egy seprűvel. Sajnos célt tévesztett, és a seprűvel és halvért találta el, akik viszont estükben felborították a széket, amelyen hablaty állt. Így, mint hárman a földre huppantak. Fogatlan ujjongva szaltózott a levegőben. Annyira nevetett, hogy majdnem elejtette cikk kocskát Régóta nem szórakozott ilyen jól. Figyeljetek! suttogta hablatja a másik két társának. Kitaláltam valamit. Nincs időnk erre a badarságra, folytatta hangosan. Ne foglalkozzunk fogatlannal, inkább gyertek közelebb, és elmondom nektek a tervemet. Ja, értem, kapcsolt halvér. Halvér és kamikazi összekapaszkodott hablattyal, és izgatott pusmogásba fogtak. Oh. Fogatlan a plafonról nyújtogatta feléjük a nyelvét. Senki sem foglalkozott vele. Végül fogatlan nem bírta tovább, és lejjebb ereszkedett, hogy hallja, miről beszélnek, és ekkor kazi felugrott, és elkapta. Aha! Kiáltott fel Hablagy diadalittassan, és szúrós szemmel nézett a rógkapáló kis sárkányra azonnal köpt ki fogatlan. Fogatlan összehúzta a szemét és nyelt egyet. Á! sikított a Fogatlan kiköpte Cikcakkocskát a földre. földre. cacc dicc g cal mondta. alig látott a dütől, Hablach óvatosan az asztalra rakta, de a minisárkány öt percig megszólalni sem volt hajlandó, csak azzal foglalatoskodott, hogy letisztogassa a szárnyairól fogatlan nyálát. E – Elnézésedet kérem, fogatlan miatt, felség! – szabadkozott hablagy. Úgy gondolta, hízelgéssel talán célt érhet. Cikk-cakkocska fagyos hangon válaszolt. Ha nem neked egy a Ó, fiú! kinek lába olyan mint a gémnek? – sziszekte. te? Akkor az a sárkány már nem élne. – Fogatlan gúnyosan felkacagott. Mit m m m m – Halára ciklandozod fogátlánt! <sínt> Hallgas fogatlan! – szólt rá Hablaty. – Köszönjük, hogy eljöttél, Cikcakocska, és ha szabad megjegyeznem, csinosabb vagy, mint valaha. Olyan fenséges a lábad. Cikcakocska, mint a kisi, megenyhült volna, elismerően méregette saját fénységes térdeit. – Hó, és a szárnyad? – Sosem láttam még szebbet. Elmagyarázom, milyen feladatot bíznék felségedre. Hablát vázolta a mini sárkánynak ördög ilyen okos, de reménytelen tervét. A mini sárkány egy darabig csak hallgatott. Ez egy pacsik terv! Szólt meg végül. Én nem is mentám.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 – Gondolj bele, milyen dühös lesz majd a gömböcskonzul! – könyörgött hablagy. A mini sárkány elgondolkozott. Kiterjesztette fekete, vörös szárnyait, és hablagy, mintha halvány mosolyt látott volna a szája szegletében. – Rencsben van! – mondta Cikk-cakkocska. Megteszem! – de ne engem hibáztassatok, ha nem sikerül, mellesleg a fiú, kinek orra olyan, mint egy krompli, a barátaid még nálad is rosnyábbak, hol akadtál ezekre a vikingekre? – Soha életemben nem láttam még olyan embert, aki ennyire hasonlított volna egy blepény halra, <gül> mutatott gorombán halvérre, az egyik szárnyával, majd öntudatosan megrázta az ülepét, és kirepült az ablakon. – Beleegyezett? – kérdezte Kamikazi. Hablagy bólintott, és ö, igyekezett magabiztos képet vágni, hogy a többiek ne csüggedjenek. Az a helyzet, mondta, hogy ö, szerintem ilyen időben egyébként sem tudják ö, megrendezni holnap a játékokat. Láttam az arénát az ablakból, térdig áll benne a víz, a talaj teljesen átázott, nem alkalmas gladiátorok összecsapására. Ha szerencsénk van, az eső miatt elhalasztják az egészet. 17. fejezet A Szaturnusz napi játékok Másnap volt Szaturnusz napja. A héten először elült a szél, és az ég kiderült. Verőfényes nap virratt az ünneplőkre. Az azurkék égen egyetlen felhő sem látszott. Hablagy körülbelül délelőtt tíz óra óta figyelte, hogyan készítik elő az arénát a játékokra. A lelátókra római zászlókat aggattak, a konzul ülőhelye fölé sátrat állítottak, a padokra párnákat tettek, fémhálót feszítettek ki az aréna fölé és köré, nehogy a fellépő sárkányok a közönségre támadjanak. A lelátók kezdtek megtelni emberekkel, mindenki igyekezett minél jobb helyet elfoglalni. Leginkább katonák, szakácsok és ácsok érkeztek, hiszen az ünnepek alatt mindenki szabadnapot kapott. Az arénában vásárolhattak ételt és bort, hogy legyen mivel elütni az időt. Így akkor a kora délutáni órákra, amikor a játékok megkezdődtek, már emelkedett lett a hangulat. Mindenki énekelt, néhányan még táncra is perdültek a lelátókon. Pontban két órakor megjelentek a trombitások a konzul pavilonjában. A fényűzően berendezett sarokban, amelyet római zászlókkal és a birodalmi lobogóval díszítettek. A cikornyás fanfár szó után mindenki felállt, és némán figyelte, ahogy a konzul és kísérete belép az amfiteátrumba. A gömböck konzul haladt elől, nagyon lassan totyogott. Két rabszolga támogatta a könyökénél, egy pedig a hasát tartotta. Néhány lépésenként meg kellett állnia, hogy levegőhöz jusson. Nem nézett ki valami jól. Tetőtől talpig ronda vörös kiütések borították. Amint leült, a rabszolgák felváltva vakargatták egy hatalmas villára hasonlító eszközzel, ami valamelyest enyhítette kínyait, de a szüntelen vakarózásból ítélve még mindig nem érezhette magát túlságosan kellemesen. Könnyű uzsonnát evett egy dupla hüllőburgert paradicsomos pelésmártással, pattogatott sárkány falatokkal. Álnok Alvin mellette ült a sátorban. Egy újabb fanfárjel után két rabszolga behozta a légió ünnepi pajzsát, amelyet egy csodálatos, haladtartó aranysas díszített. Álnok Alvin kampús kezével háromszor ráütött az ünnepi pajzsra. – Ezennel a Saturnus napi játékokat megnyitom! – kiáltotta álnok Alvin. – Barátaim, rómaiak! Nézzétek a cirkuszt, és csodáljátok a római birodalom nagyságát! A játékoknak ma azt a címet adtuk, hogy győzzön a rátermettebb! A közönség lelkesen tapsolt. Ekkor szabadon engedtek az arénában háromszáz színesre festett galambot, melyek turbékulva repkedtek az arénában. Hirtelen kinyíltak a rácsos ajtók, és a turbékolás azonnal jaj veszékelésbe csapott át. A közönség üdvrivalgása és füttyölése közepette, ötven apró termetű csörgő sárkány özöllött be az arénába. Fogát csattogtatva zöld szemük mohón csillogott. A csörgő sárkányok apró termetük ellenére kitűnő vadászok voltak, falkába verődtek és bőrük színét ugyanúgy tudták változtatni, mint a kaméleónok. Ezúttal mindegyik pontosan olyan színű volt, mint a por, amelyben feküdtek. A galambok kétségbe esettem próbáltak menekülni az arénából, de minduntalan a vashálónak ütköztek. A csörgő sárkányok úgy másztak felfelé a hálón, mint egy csapat verébre vadászó macska. Ahogy egyre feljebb jutottak, a színük fokozatosan halványkékre váltott, az ég színéhez igazodva, a galambok pedig zavarodottan ide-oda repkedtek. A csörgő sárkányok vezére kiadta a jelet a támadásra. Kevesebb, mint egy perccel később, már csak vérrel átitatott színes tollak repkedtek a levegőben, egyetlen galamb sem húzta meg a támadást. A csörgősárkányok azzal ünnepeltek, hogy olyan színűre változtak, amilyen a galamb volt, amelyet megettek. Fantasztikus látványt nyújtottak az ezer színű állatok, ahogy rikoltozva repkedtek körbe-körbe az arénában. Énekkel ünnepelték magukat, és megköszönték a táplálékot. Ekkor ismét kinyíltak a rácsos kapuk, és a csörgősárkányok dala azonnal abba maradt. A sárkányok pedig ismét felvették az ég színét. Most ők kezdték el keresni a menekülés lehetőségét, és ők ütköztek neki minduntalan a vasálónak. Mert az arénába húz darab súlyos, fekete villám fog érkezett. Borotva éles fogaik csillogtak a napsütésben, karmaik felverték a port. A közönség kegyetlenül nevetett a csörgő sárkányok félelmén – Pillanatok alatt vált préda a vadászokból. Rácsos ablaka mögül a torony szobából hablat nem bírta tovább nézni. Tudta, hogy a csörgő sárkányoknak esélyük sincs a villámfogak ellen. Nagyot sóhajtva elfordult az ablaktól. Fogatlan csak egy pillantást vetett a villámfogakra, és már is bebújt hablaty inge alá. Nagy robajjal kinyílt a cellájuk ajtaja. Belépett az első emberrabló, húsz felfegyverkezett katona kíséretében. – Van itt idő menni cirkuszba. Van man nagy nap? <gül> – vigyorgott az első emberrabló. – Hát eljött ez a pillanat! – mondta a Kamikazi komoran. – Úgy nézünk szembe a halállal, mint igazi hősök. Nem biztos, hogy meghalunk vetette ellen hablagy. Ne feledd a tervemet! – Arra terve gondolsz, hogy az utolsó pillanatban megment majd minket <gül> egy amőbanagyságus árkány, <gül> kérdezte halvér. A katonák levitték a foglyokat a lépcsőn, majd átterelték őket több udvaron. Aztán levitték őket egy hosszú lépcsősoron, amely olyan csúszós volt, hogy hablat el is esett, és lehorzsolta a bőrt a vádliáról. A lépcsősor egy föld alatti kamrába vezetett, ahol egy viking hajó állt, kikötve a földön. A hajó oldalára festették a nevét. Valhalla Express. A kamrában állt a víz. Az egyik falon kinyitották a gátat, amelyen át tengervíz ömlött be. – Kérek beugarni! <gül> – vigyorgott az első ember rabló. Kamikazinak leesett az álla. – Szerinted szabadon engednek bennünket? – kérdezte hablagytól. – Ki van zárva? – ingatta a fejét Hablady komoran. Nézd csak, félig nyitották ki a gát ajtaját! – Rájöttek, hogy a felázott föld nem alkalmas a harcra, ahogy én is mondtam, ezért inkább elárasztják az arénát. Számítottam erre. Mi leszünk a tengeri csata jelenet a rómaiak szórakoztatására. – mi, mi, mi, mi, mi, lesz a a kérdezte fogatlan valahonnan alól. a a a a a a a a Felelte hablaty. Meg fognak fulladni, de akkor kell nem fogunk harcolni. Gondolom, beeresztenek majd egy római gladiátorokkal teli hajót is. Hallottam már ezekről a tengeri csatákról. Az első ember rabló felnevetett. Vár és meglát, mondta. A három viking és fogatlan felszállt a hajóra. A föld alatti kamra ekkorra már félig megtelt vízzel, a hajó el is emelkedett a földtől. Az ember rabló vidáman integetett nekik, és elvágta a Valhalla Express kötelét. 18. fejezet A Valhalla Express az erős áramlat sebesen sodorta a Valhalla Express-t az alagútban. Az alagút végén kapu állt, mögötte pedig az aréna terült el. A kapu nyitva volt, és a Valhalla Express kisiklott az arénába, amelyet már három méter mély víz borított. A nézők ujjongtak. – Barátaim, rómaiak! – kiáltotta Ánok Alvina a konzulsátrából. Bemutatom a Valhalla Express-t, fedélzetén a helyi viking törzsek örököseivel és szánalmas bajnok sárkányukkal, fogatlannal, aki örökké bánni fogja, hogy belepiszkított a komba Fogatlan mindig örült, ha minden figyelem rá irányult, most is előmászott hablat alól, Meghajolt mind a négy égtáj felé, és a közönség nagy örömére bemutatott néhány szaltót. Nem is sejtette, hogy apró termetén nevetnek, kidüllesztette hát a mellét, tüzet okádott, és kieresztette ünneplő kukorékolását. E, – Miért? Vajon miért ilyen meleg ez a víz? – ráncolta a homlokát hablaty, miután belemártotta a kezét a vízbe. – Gondolom azért, mert a konzul medencéjéből jön. Kamikazi lelkesen előrántotta kardját a diadalt. – Nevettek rajtunk, gyával latin férgek! – kiáltotta. – Gyertek ide, ha mertek! Meglátjuk, ki fog nevetni akkor, ti sárkányzabáló, taknyosok! A közönség erre visongott a nevetéstől. – Nézzétek, ha… Mondogatták egymás hátát veregetve, miközben csak úgy repkedtek körülöttük a pirított sárkánykarmok. – Lány! A vikingek olyan gyengék, hogy lány az örökösük, nem találok szavakat! Ha, – ha, ha, ha. Kamikazi nem értett latinul, de azt azért kitalálta, mint nevetnek. Arca lángvörös lett, és torka szakadtából üvölteni kezdett. Megölök mindenkit, felvágok mindenkit a lepény lesőjétől, a kerekbendőjéig. Gyertek ide, ha mertek, és megmutatom én, hogyan harcol egy lány. A közönség csak még jobban nevetett. Kezdjük, Alvin! Kiáltott a hablaty. Hívd a gladiátoraidat, megküzdünk velük! Égen. Körüljük végre, prefektös! Ásított nagyot a gömböck konzul. Látni akarom, hogyan gárgyul meg a kis gárgyuló, és hogyan küzd ez a híres harcos. Armadik hablagy harákoló herold! Ordította Alvin. Ütött az utolsó órád! Katonák! Kaput kinyitni! és a baloldali alagút előtti rostély nagy nyikorgással felemelkedett. Tizenkilencedik fejezet Aaaaaaa az alagút ajtaja kinyílt, de nyoma sem volt felfegyverzett gladiátorokkal teli római hajónak. Mi folyik itt, visított a halvér. Hol vannak a gladiátorok? Hablagy meredten bámulta az alagutat, Semmit sem látott. Mindössze négy hosszúkás sötét hullámot, épp hogy fodrozódott egy kicsit a víz. A hullámok bekígyóztak az arénába, Lassan, bágyattan körbevették a hajót. Hm, – Körületes! – gondolt a Hablacs, és ahogy jobban szemügyre vette az egyik sötét hullámot, azt látta, hogy kibukkan valami a víz alól. Egy fekete hátúszó, amelynek szélei cakkossak voltak, mint egy kenyérvágó kis éle. – Cáp férgek! – kiáltott a halvér. Tudtam, tudtam, tudtam! Ha, ha, tudtam, hogy előbb-utóbb összefutunk ezekkel a szörnyekkel! Ma nem gladiátorokkal készültünk nektek! kiáltotta Alvina a biztonságos lelátóról. Mi úgy ismernek téged, Hablac, mint valamiféle sárkányi Hah, ha. lássuk hát, mi ezt tudsz kezdeni ezekkel a szépségekkel! – Ez is része a tervednek? – kérdezte Kamikazi reménykedve. – Hát de nem éppen – vallotta meg Hablachy. – Gladiátorokra számítottam. Elvégre ez mégiscsak egy gladiátor aréna. – Tényleg tudsz sarkent idomítani? – tudakolta Kamikazi. – Hatvan másodperc alatt? – kérdezett vissza Hablachy. – Ha? Az ki van zárva? A cápa férgeket egyébként sem lehet idomítani. – az a legfontosabb kérdés most, hogy van-e valaki nyíltsebb. Rajtad van, jelentette ki halvér. Elestél a lépcsőn, nem emlékszel? Órá! mondta Hablaty, és szemügyre vette a horzsolást a lábán. Micsoda, Mázli, akkor nem tehetünk mást. Senki se essen kétségbe, hívom a segítséget. CICCAKUCSKA! Nem történt semmi. A hullámokból ekkorra már négy cápa bukkant ki, és a szörnyek egyre közelebb köröztek a hajóhoz. CICCAKUCSKA! Cic Kiáltotta a három viking egyszerre. Ekkor felbukkant a semmiből az apró sárkány, és fekete vörös csíkot húzott maga után. Letelepedett kamikazi fején. – Szólítottál! – kérdezte cik Na végre! – mondta hablagy, Hogy alakul a tervünk? – Bocsék, egy terv! <gül> – jelentette ki cik – De egyelőre terv szerint halad, ha szabad így mondanám! – – Ti ketten, hagyjatok magamra! – adta ki az utasítást Hablagy. Belemászom abba a hordóba, és dobjatok a vízbe! – Mi lesz a tervvel? – kérdezte Halvér. – Ez a terv! – felelte hablagy. Ja, értem! – bólintott Halvér. – Szóval, amikor azt mondtad, hogy elég reménytelen, akkor azt komolyan is gondoltad. Az a hordó nem fog megvédeni téged a cápa férgektől. tiltakozott kamikazi. Ne vitatkozzatok, Csak tegyétek, amit mondok! dühöngött hablaty. Fogy az idő! A cápa hamarosan felmásznak a hajóra, de csak az én szagomat érzik. A cápa valóban egyre közelebb köröztek a hajóhoz. Ha halvér kinyúlt volna, el is érte volna az egyik uszonyát. Halvér és Kamikazi besegítette hablatyot a hordóba, és cikk is berepült mellé, aztán megtorpantak. – Azt akarod, hogy dobjunk bele a vízbe? – méregette halvér rettegve a hasító uszonyokat. – Igen! – felelte hablaty a hordó belsejéből. – A csápa a közé! – kérdezte Kamikazi. – Csináljátok már! ordított a hablaty. Kamikazi és halvér vonakodva a széléhez gurította a hordót. Majd felemelték, és a közönség ámulatára a vízbe dobták. Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Kiáltozták a nézők, hiszen a rómaiak csodálták a bátorságot, még a barbároknál is. Milyen gár érte? suttogta Kamikazi. Egész rendes volt ahhoz képest, hogy fiú, persze. A hordó vidáman a vízben. A cápa férgek szinte azonnal ott a hajót, és figyelmüket a hordó felé fordították. Először komótosan körbeúszkálták, mintha csak meg akarnák szaglászni. Majd egyre gyorsabban és gyorsabban úztak körülötte, egyre céltudatosabban és egyre közelebb. – Háblatty! – nyögött felfogatlan a levegőben, s még a szemét is eltakarta a szárnyával. – Remélem, tényleg beválik a A hordóban hablatty ugyanebben reménykedett, derékig vízben gubbasztott, és a hordó fadongái mögül nem látott semmit. A hordó a víz hullámain ringott, miközben a cápa férgek úszkáltak mellette. Hablaty már is megbánta, hogy ilyen ostoba tervet agyalt ki. Nem látott semmit, és nem hallott semmi mást, mint a szíve zakatolását. Majd a hordóban elkezdett fodrozódni a víz. A cápa férgek egymást szólítják, gondolt a hablaty remegve. csat csit csat! A víz ide-oda dobálta a hordót. mint mindkét kezével támaszkodott, hogy csillapítsa a hullámok erejét. És megpróbált kikukucskálni, hát ha meglátja, honnan támadnak a cápa férgek. Biztosan a cápa férgek uszonyai keltik ezeket a hullámokat, amikor elúsznak mellettem, gondolta magában, és szinte belémart a félelem. Csat! Csat! A hordó Ismét megperdült. Ezúttal még nagyobb lendülettel. hablagy átbukfencezett a fején, és gorult tovább. A hajón kamikazi és halvér ilyetében a szája elé kapta a kezét, és úgy nézték, hogyan játszanak a cápa a hordóval, mintha egy hatalmas macska játszana az egérrel. Fogatlan folyamatosan támadta őket. Próbálta elterelni a figyelmüket, de a szörnyek tudomást sem vettek róla. Farokcsapásokkal lögték egymáshoz a hordót, ám egyelőre még nem nyúltak hozzá. Majd hirtelen hátrép húzódtak, s egy cseppet nagyobb körben sorakoztak fel. A hordóban hablagy köpködve dugta ki a fejét a vízből. A hordó forgása megállt, ismét csend lett. Csak a hordó oldalát nyaldosó hullámok hangját lehetett hallani. Hablagy ismerte a sárkányokat, tudta, hogy csak azért vonultak vissza, hogy megindítsák az igazi támadást. Alig tudta visszafogni magát, hogy kineugorjon a hordóból, és el kezdjen úszni a hajó felé. Tudta, hogy azt nem élni túl. Ugyanakkor rettentően ijesztő volt, hogy nem látta, mi történik, és nehéz volt egy helyben maradnia. Amikor tudta, hogy szörnyek keringenek körülötte, akár alatta is lehetnek, vagy csupán egy méterre tőle, bármikor és bárhonnan támadhatnak. A hordó bal oldala behorpadt. Valami nagy erővel neki csapódott. A dongák majdnem széttörtek. Hablaty néhány centiméterrel az orra előtt megpillantotta a félelmetes fekete fogakat, majd a cápa férgek visszavonultak. – Csicak, kocska! – sikoltott a hablaty. – sies! a cápaférgek most már olyan közel kerültek a hordóhoz, hogy szinte egymást súrolták. Az egyikük tűzcsóvát bocsátott ki, amely víz alatti torpedóként közelített hablagy felé. És a hordó lángba borult. És most, okos barátom, mondta Alvin, ahogy a lánguló hordó körül keringő négy ragadozót figyelte Ó, legyőzője a sárkányus gigantikus maximusnak, és a félelmetes folytogató szörnyetegnek lássuk, hogyan tudsz kievíckélni ebből a kalamajkából! Azt hiszem, – Végre kijelenthetem, hogy elkaptalak! – Laccs! Mind a négy cápa féreg egyszerre emelkedett ki a vízből, és kiterjesztették szárnyaikat. Félelmetes látványt nyújtottak. Szemük kocsányokon lógott, kalapács alakú fejük miatt néha tor ölebének is hívták őket. Támadáskor hátsó sor foguk előre hajlott, megragadta az áldozatot, majd amikor visszahúzódott, vitte magával a szerencsétlenül járt prédát is, mint a gyík nyelve a ráragadt legyet. Pörőfejük végén szemeik forogtak, erős úszóik pedig csapkodták a vizet, gonoszul vicsorogva visszahúzták az első sor fogukat, Mire előrehajult a hátsó sor, mintha önálló életet élne. Álkapcsuk pedig őrült módon csattogott, mint egy szeletelőgép. Egy pillanatig megtorpantak a félelmetes körben, fejük végén a szemek forogtak, keresték a célpontot. Majd a szörnyetegek rikácsolva nekilendültek, és egyszerre indultak el a hordó felé. A hordó ketté tört, és az eseményeket figyelő vikingek, rómaiak és cápaférgek legnagyobb döbbenetére kirepült belőle hablagy, Huszadik fejezet Hablac az Isten A szórakozni vágyó rómaiak ezrével csődültek az arénába. Csodás előadásra számítottak. Vérre, zsigerekre, hősiességre, a testi erő diadalára. És most megkapták, amiért megfizettek. Ilyet soha senki sem látott még azelőtt. Egy repülő fiú. A közönség egy emberként ugrott talpra. majd majdnem kiesett a hajóból. És hablagy lassan, fenségesen kiterjesztett karokkal emelkedett az ég felé, mintha a varázserő tartaná a levegőben. – Zseniális! – suttogta Kamikazi. – Nem tudom, hogyan csinálja, de, de zseniális! – Hablac egyre csak emelkedett az arénát borító fémháló felé, amelyet még a halára rémült villámfogak éles fogai sem tudtak átharapni. Hablagy viszont csak egyet intett a kezével, és a háló ketté nyílt. a nyíláson, miközben minden kikerekedett szem őt bámulta. A konzult térdre borult, még Alvin álla is leesett. A nevem! búkta Hablagy olyan hangon, amelyet még sosem használt az előtt. A nevem? Mendőrgő A viking törzsek ősi istene vagyok! A tömeg felmurajlott. Röszkesetek! mendőrökte Hablagy, mert ti, romaiak, szent viking területre léptetek, és feldühítettetek! Nagyon, nagyon sajnáljuk, hebegte a gömböck konzul. Ezért, menj dörögte hablatyú komoran, kort küldök a vezetőtökre. A konzul gyötrelmesen vakarózott. Örökre viselned kell a kort, ha csak meg nem ígéred, hogy távozol erről a vidékről, és soha többé nem térsz vissza. – Megígérjük, megígérjük, megígérjük! – fogatkozott uh, Gömbőc konzul. – Tessék! – szipogta. – Felajánlom neked a pazsomat. Ó, magasságos! Ez jelzi, hogy védelmet élvezel Rómával szemben. Soha többé nem jövünk ennyire északra. Elfogadom a pajzsodat, uh, ígéreted zálogaként, kiáltott a hablaty. És kérem a füzetet is, amelyet a szolgád lopott tőlem. Jó, ja, és még valami? Bármit kérhetsz, mondta a konzul. Elrendelem, hogy életed hátra lévő részében. – Szigorúan, vegetáriánus étrendenéj! Az isteni a konzul sátrához repült. A konzul átnyújtotta neki a négyszögletes római pajzsot. Alvin remegő kézzel benyúlt a zsebébe és elővette a viharvert, így veszély sárkányúl füzetet, amelynek két felét római arany cérnával fércelte össze nagy gonddal. Gyorsan kivette a csapdát, amelyet a könyvbe helyezett. Alvin óvatos ember volt ugyanis, és egy rendkívül csúf meglepetést csúsztatott a lapok közé egy mérges sárkány nevű minisárkányt, ha esetleg valaki el akarná lopni a feljegyzéseket. Egy Istennel azonban nem lehet újat húzni. Így hát Alvin megpróbálta kirázni a lapok közül a mini sárkányt, és ekkor hirtelen megpillantotta a hablaty ingét. – Hő, várjunk csak! – szólalt meg. De már késő volt. Hablaty kitépte a kezéből a füzetet. Jegyezzük meg, hogy a mérges siklósárkány még mindig benne lapult, és gyorsan a levegőbe emelkedett. Diadalmasan a feje fölé emelte a pajzsot, és elmondta utolsó beszédét. – Ígéretetek zálogaként tartom kezemben ezt a pajzsot, de ha megszegnétek ezt az ígéretet, akkor megmondhatjátok a császárotoknak, hogy haragom ereje eléri majd a birodalom szívét – és víz tünteti majd el Rómát a föld színéről. karjával a gát felé mutatott, amelyen abban a pillanatban megjelent néhány repedés, és a gát átszakadt. Hihetetlen mennyiségű tengervíz öntötte el az arénát. 21. fejezet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 Szinte sajnálom, hogy el kell tőled, ó fiú, kinek ízma alig van, mondta a cikcakocska bánatosan. De most már kvittek vagyunk, megmentetünk.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 Ó, vakodjatok! Ó, a nagy birodalmatokkal és bűzös szájatokkal! Ó, A világ apró lényeitől, mert elkapunk benneteket egy napon! Az égben élítek az életeteket, vízvezetékeket és kaloszeumokat építetek, és sosem gondoltak ránk, akik a fűben sürgölődünk, de mi látunk benneteket. És ha nagyon füleltek, meghallhatjátok, A kisülő lények lábainak dobbanását. A fal, amely száz földön át, kanyarog a száraz földem, a templom, amelyet több millió a épített, legcsodásabb és legnagyobb építményeitek, Porrá lesznek a mi Óvakodjatok Ó, hát! Ó, nagy fenekül és kemény szívű császárok, Ó, vakadjatok. Ég veled, ó fiú, Kinek karja vékony, mint a spárga? Énekelte Ciccakocska.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 és s suttogta a fülébe. f látja hogy c csúf Alvin felénk tart! – És tényleg! A nagy felfordulásban Alvin feléjük szaladt! – Te próbált feltartani! – Fogatlan! – utasította ablaty a sárkányát. – HALVÉR!!!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 Lassan, lassan, lassan kicsavarta a kampót álnok Alvin karjából. Alvin azonnal rájött, mit terveznek, de nem tehetett semmit. – El kapni, harmadik hablagy, harákoló herold! – átkozódott, miközben a kampú lecsavarodott a kezéről. – Egy nap elkaplak még!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 Eljött, ez a lényeg. Mégsem gondolja tehát, hogy takonypóc érdemesebb lenne az örökösi címre. 22. fejezet A hősies hősök visszatérnek a kék bána fedélzetén termetes plépofa Bögyösbertát a mocsári rablók vezérét várta, aki megígérte, hogy meglátogatja. Plépufa végül a b mellett döntött, miszerint sereget küld, és nem az A-terv mellett, miszerint hadat üzen a mocsári rablóknak, de Bögyösberta megnehezítette a béterv kivitelezését, mert az egész mocsári rabló hadiflotta a Hibban szigettől követte a hulijának seregét. Ezért plépofa futársárkányjal feletti udvarias üzenetet küldött Bögyös Bertának, amelyben azt javasolta, hogy beszéljék meg a helyzetet. Most pedig föl alá járkált és megpróbálta kitalálni, mit tenne hablat ebben a helyzetben. <tos> Nem szabad, megbeszántanám magam? Nem, nem szabad, moyogta. Hábletnek igaza volt. Ezek a viszályok egy nap még a végén törzsek fogják okozni. Nekem, mint vezérnek, az a feladatom, hogy véget vessek ennek az őrületnek. – Remélem, behúzol majd begyesbertának, plépofa! <gül> – üvöltötte sőrhasú nagy ülep. – Mert ha nem, megteszem én! – Csak a halott mocsári rabló a jó mocsári rabló! <gül> Toldotta meg takonypóc, akinek rettenetesen tetszett a dolgok alakulása. Úgy tűnt, ha Blaty végre nem áll az útjában. És ha csatára kerül a sor a mocsári rablókkal, akkor majd ő megmutathatja, milyen kitűnő harcos. Plépofa füle bottyát sem mozgatta, csak folytatta a járkálást. – Eh, kell magyaráznom, Bögyös Bertának, de nyugodtan, hogy szerintem a rómaiak rabolták el az örököseinket. – És ezért indultam el a seregemmel. – Nem szabad felbosszantanom magamat! Nagy robajjal megérkezett a fedélzetre bögyös Berta, akinek állán meredeztek az őrszálak, kinek ökle olyan volt, mint egy kalapács. a füle pedig, hú mint egy karfiol. Berta keblei egyszer kiütöttek egy szarvasbikát, és sok kisebb állat fulladt már meg a halmok sötét közében. Ingerülten a réblökte sörhasú nagy ülepet, és csípőretett kézzel megállt Plépofa előtt. Plépofa nagyot nyert, érezte, hogy vörösödik a füle. – Ne boszolj fel magad, Plépofa, ne, ne boszolj fel magad, Úáj! figyelmeztette magát, Hú, az nem lesz könnyű. Szinte képtelenség lesz. Ezt mindig is tudtam, hogy hályos tolvaj, vagy, és elrablad az örökeseket, ordította a bügyös Berta. De ezt nem gondoltam volna, hogy elszaladsz előlem, mint egy gyáva medúza. Nem szaladtam el előled üvöltötte plépofa, majdnem felrobbant nagy igyekezetében, hogy a haragját. – Ne, bassz egy fel ragadj, plépofa. Nyugalom, nyugalom, ne feledd! – motyogta, majd folytatta. – Alapos van azt feltételezni, hogy a rómaiak rabolták el az örököseinket, ezért indultam el utánuk a seregemmel. – Alapos akarod a feléket! – menj dörökte, bögyös Berta. – Menekülsz előlem, mert a huligánok a leggyávebb nyúsikák az egész beliső szigeteken! – Ha akarnék, félkezem egyetlen kis ujjával, el tudnék bánni feled! – Ordította a termetes plépofa, és a B tervből gyorsan A terv lett volna, ha az egymással szemet nézve ordítozó két vezér véletlenül meg nem hallott volna egy különös hangot. Mindketten felpillantottak az égre, és többenten látták, hogy egy hatalmas római megfigyelő légballon zuhan feléjük. A mocsári rablókat és a huligánokat annyira lekötötte a veszekedés, hogy eddig észre sem vették a légballont. Most már viszont feltűnt nekik, hogy a szinte teljesen leeresztett ballon szélsebesen, fügyülve repül a kékbálna fedélzete felé. Amikor az ifjú vikingek meglátták a hajókat, hablat javasolta, hogy próbáljanak meg leszállni valamelyiken. Szólt a szomorú gronkelnek, hogy hagyja abba tűzfújást, hogy a légballon megkezdhesse az ereszkedést. Fogatlannak pedig azt a feladatot adta, hogy az egyik kötelet a szájába véve irányítsa a légballont. Mama, a mamma, mama, a mama, mama, mama, a – Miért nem a mást kérsz meg? – Mert senki más nem tud repülni fogatlan, magyarázta hablaty türelmesen. Komikazi félig kilógott a kosárból, élvezte, hogy a szél fújja a haját. – Meg kell odni, nagyon okosak ezek a rómaiak. Ez a király utazás. Mi vajon tudnánk ilyet építeni? Nézzétek! Azok ott az anyám hajói a huligánflotta mellett. Hablac is kihajolt. E, valóban, mondta csodálkozva. E, lehet, hogy a felnőttek végre észhez tértek, és közös sereget küldtek utánunk. Megmondom őszintén, meg vagyok döbbenve. Nagy lépés ez a viking törzsek történelmében. Az ereszkedés ugyanilyen nyugodtan folytatódott volna, ha álnok Alvin el nem helyezi a kis csapdáját az ígybeszé sárkányul lapjai között. A csapda egy mérges, siklósárkány nevű icipici élénksárga állatka volt, amely körülbelül akkora volt, mint cikk kocska. Ez a siklósárkány pedig kimászott hablat zsebéből, Komótosan körülnézett a kosárban, miközben minden kis viking pihent, majd elkezdett felfelé mászni halvér nadrágjának szárán. Halvér csak akkor látta meg, amikor a kezére mászott, mire nagyot sikított és lerázta magáról a sárkányt. Ám a jószág rendkívül hegyes fullánkja beleakadt a légballomba, és jókora a hasított rajta. Hát ezután sokkal gyorsabban ereszkedtek. Termetes plépofa és bögyösberta oldalra ugrott, amikor a légballon kosara becsapódott a fedélzetbe. Maga a ballon belegabajodott a kékbálna vitorláiba. Döbbent csend támadt, majd a szomorú gronkel, fogatlan, kamikazi, halvér és hablaty egyenként előmászott a felborult kosárból. Óriási volt az öröm a huligán és a mocsári rabló törzsben, amikor felfogták, hogy sértetlenül tértek vissza az örökösök. A harci dobokon ezután csatadalok helyett öröménekeket játszottak. A hadihajók két hosszú kígyózó sora üdvrivalgástól volt hangos, és a harcosok nyilakat lőttek ki örömükben, amit mellesleg senkinek sem ajánlunk, szemünk világa kerülhet veszélybe, de a huligánok és a mocsári rablók soha nem józan eszükről voltak híresek. Plépufa megölelt a fiát, és egy szót sem szólt, de Hablady tudta, hogy mire gondol. Plépufa! szólalt meg végül bögyös Berta, miközben széles vállára emelte a lányát. Szeretnék ellenzést kérni tőled, és ezért átadnék neked egy kis ajándékot. Viking sárkányok és az ő tojásaik. A mérges, sikló zsárkány. Ez az élénk sárga színű minisárkány egyszerre két mirigyében is termel mérget. A nyakán és a farka végén A mérges, siklósárkány csípése minden körülmények között halálos Statisztika Szín, élénksárga Fegyverei, halálos méreg Félelemkeltés, kilenc Támadás, kilenc Gyorsaság, nyolc Méret, egy Engedetlenség a homoki sárkány közeli rokona Bögyös a tapsolt egyet, mire az egyik harcosa átnyújtott neki egy hatalmas pajzsot. – Odin orcája! – kiáltott a halvér a pajzsot bámulva. – Ugye tudod mi ez? Szörnyi szörmók pajzsa! – Valóban szörnyi szörmók, híres pajzsa volt az, amelyet a mocsári rablók sok-sok évvel ezelőtt zsákmányoltak csatában, és azóta is trófeaként tartottak maguknál. A tökéletes kör alakú pajzs közepén egy koronát viselő koponya volt látható, amely körül a hullámokban sárkányok üldözték egymást végtelen körben. Takonypóc szeme felcsillant. Szörnyen mellőzöttnek érezte magát, Hablaty már megint visszatért, nem halt meg, nem fulladt a tengerbe, nem is falták fel a cápa férgek, ráadásul úgy tűnt, csata sem lesz. De most úgy érezte, bebizonyíthatja, hogy az ő sorsa az, hogy főnök legyen. Elvette szörnyű szőrmók pajzsát, és diadalittassan a feje fölé emelte. Csodálatos pillanat volt. A nemes, izmos, tetovált takonypóc fantasztikusan mutatott, ahogy a lebukó nap utolsó sugarai megcsillantak a pajzs ezüstjén. A bámész huligánok közül sokaknak egyébként sem volt fogalma arról, mi történik, ráadásul egyszer sem álltak sorba, amikor az észt osztották. Így azt feltételezték, hogy valamilyen úton módon a takonypócnak köszönhető a diadal. Tény, hogy takonypóc, jól nézett ki? Így hát kiabálni kezdték, hogy Takony póc, takony póc, takony póc! Mire a mocsári rablók azzal feleltek, hogy kamikazi, komikazi, kamikazi. Kami Kami Ó, torszerelmére! Háj, sóhajtott a halvért. Én ezt még egyszer nem nézem végig. Neked -e ez semmi közöttem volt, takonypóc. Még csak ott sem voltál. Hablach mentette meg az életünket. Háblat talált ki egy okos tervet, és hablach a szőrös huligánok örököse. Menj neki, halvér! Javasolt a kamikazi az anyja válláról. Halvérbe is húzott egyet takonypóc gyomrára. Normális esetben halvér nem lett volna képes fellökni takonypócot, de takonypóca feje fölé emelt nehéz pajzsal elvesztette az egyensúlyát, így hát jókora csobbanással a vízbe pottyant. Egy pillanatig riott csendált be, majd termetes plépofa hátravetette nagy szűrős fejét, és hangosan felröhögött. A bámis vikingek üdvri azonnal nevetésbe csapott át, mert semmit sem szeretnek jobban az olyan vicceknél, mint amikor valaki beleesik a vízbe vagy a sárba. Olyan hosszasan, hangosan és gorombán röhögtek hát, ahogyan csak a vikingek tudtak. Térdüket csapkodták, hasukat fogták, és egymás szőrös hátát lapogatták, Miközben a nap csodálatos vörös, rózsaszín és arany festett az égre, s nyugovóra tért Szaturnusz napjának estén. Sörhasú nagy ülep kihúzta a vízből a fiát, aki még mindig szörnyű szörmog pajzsát szorongatta. És mivel nem akart ünneprontónak tűnni, kénytelen volt ő is együtt nevetni a többiekkel. <hah> – – Hablaty! <gül> – szólalt meg végül Plépofa a könnyeit törölgetve. É – Én is szeretnék ajándékot adni neked! <gül> – Plépofa a kék tatjához kísérte hablatyot, aki megpillantotta az ismerős, apró, kerekdet hajót a kisé csáli árbucával és kapatos tántorgásával. Oh, – A szép lunda! – kiáltott a hablat vidáman. – Bélhangos lecsúszott a kikötő mélyére, és felhozta neked! – tájékoztatta plépufa a fiát ragyogó arccal. Néhány lyukat befolytoztam rajta! ment dürökte bélhangos, és hátba verte hablatyot. Még a végén viking lesz belőled! Talán te, és a sárkányod agyatlan, valamint halvér és kami, akár kicsoda, vezethetnétek híppant felé a diadalmenetet! Javasolta Prépofa: Hiszen nem minden nap fordul elő, hogy a mocsári rablok és a huligánok memes törzsei visszakapják örököseiket! Ahogy leszállt az éj, a Szigetvilág szigetei előbb szürke, majd fekete színt öltöttek, és a viking harcosok meggyújtották a szeliden ringatózó hajók szélére erősített fákjákat. Az elektroférgek felébredtek álmukból, és táncoltak a tenger felett, mint megannyi aprószikra, s csillogó húztak maguk után. A tenger felszíne sima volt, mint a tükör. A telihold reszketve tükröződött a hullámokon. A hold fénysugarai egyenesen a hibban ciget távoli sziluettjéhez vezettek. Hablaty, Fogatlan, halvér és kamikazi bemászott a szép reményű lundába, amelyen meg sem látszott, hogy megjárta a tengerfeneket. Ha egy idegen látta volna azt az éjszakai menetet, bizonyosan különösnek tartotta volna a viking hadihajók útvonalát. Hiszen nem a vikingek a tengerek urai? A legnagyobb kalózok és navigátorok, akiket a föld a hátán hordott. És most ez a két hosszan kígyózó, kivilágított huligán és mocsári rabló hajósor vadul cikázott ide-oda a hajók időnként megmegperdültek saját tengejük körül, a vikingek pedig nevettek, szabadkoztak és szitkozódtak a sötétben. Mindannyian egy picinke hajót, a szép reményű lundát követték, Ahogy az pörögve-forogva haladt haladta holdáltal kijelölt úton, hibbant felé. Epilógus Írta a harmadik hablady harákoló herold, Az utolsó nagy viking hős. Így kezdődött hát a történetem Sok-sok évvel ezelőtt.